Če si pribolj v glimnicu, rojstvam, nekaj se nekaj zbirko po boskim poločilom Blasa Božiča. Blas Božič je premen študija z klasičnega vršičina in primarjalnega izposlovja, je šte tudi pri realnih objavlja, da bi jaz je išla zdaj druga, recimo tretja vesniška zbirka. drugače se vlaž ukajajo tudi z glasbo, vlaž prosim v vesniško intervencijo. Zlati oktobr spričan skozi okno, počasne eksegeza. Še več ur ne bodo na pravi višini, poskusi dobra, obsednost zrekanje. Kot da je vse to preved za en dan. To ni je pozorilo, ne. To je krov, ki ga ni moče šiti. Čez dan je bratena, južni križ vrhvalo. Po noči je hrana uspravljena odvrašila sozo, z njeno potiče svoj obraz. Rekla si, hrana sonca, In če tudi te žene, ki jih danes vidiš, z tesnimi nisem mogli pomesti, kar te je z vedno trudilo. ki jih napre na roke, že eno uro, skozi otopel, skozi davčne napovedi, skozi prazno državo, skozi spozira ruske. zjutraj smo morali vse pohititi, ker so dnevi z obe strani podobni kot po globoko bremenili se dan. Ostatni skript pre svetnih dejanja, za vedno pripeške tehnike, to listi, na katerim so pri svet, očaka, da mu naj dobiti še glavo. Uh, je za nas izbral v mojni sina. Na v uh, prosim Aljaža, da uh, nam eksplicira svoje vranje in te pesniške zvirke. Uh, torej, kot rečeno, Pri Blažu Božiču gre za enega mlajših glasov slovenske poezije, in, ki je v dosedanjem ostvarjenju izdal dve bizniške zbirki Grč v obliki čepuka leta 2011, tudi dve leti zatem zbirko Potem smo si v radici na nežno balojoči ivari, za katero je prejel tudi nagrado zlata ptica. V to, kar pri tretji pesniški zbirki k močnim poročilom Božič zopet preseneča spremišljeno pesniško govorico ter na skladno z naslavo popelje na epopejo pesniških poročil, ki postavljajo zanimiv prikaz doživljanja sveta. Pesmi so namreč v veliki večini podane kot <tronik> trenutni vtisi ali razmisleki, na kar na eni strani namiguje tudi struktura, kjer nad krajšimi in bolj urejenimi verzi prebladujejo daljši, bolj narativni pejzaži, pogosto brez vejc, pri čemer tudi celota deluje kot neprekinjen tok misli. Po drugi strani pa metaforika, pogosto postavljena tudi iznad realističnih podob izkazuje dovršenost in premišljenost, saj se podobe fragmentarno povezujejo in ponavljajo. Tako pa kljub morebitni na videzni z njej ustvarjajo močno pomensko mrežo. Na dovršenost kažejo tudi letnice objavljene pod pesmimi, ki pričajo o tem, da avtor, avtor je avtor na njih delal tudi poveč let, pri čemer pa dodatno poskrbijo tudi za vdor nekakšne zunanje realnosti, kar pesmi lahko zaznamuje še bolj kot dokumente in nenujno zgolj kot literarna besedila. Izrazita dvojnost se kaže tudi naravne osebine, se se povečini urbanim krajinam recimo prepoznano v določenih verzijih zvok motorja, ki preokrene reklamni plno ali naslov razbrani izgljubljenih vekl, tudi doma pod železnim mostom, kjer so se nekoč avstrogorski piščančki plečevali runde, ko so tako kot mi pili ob obifeju čez cesta. K se priključujejo motivi narave in menjavanje letnih časov, denima. in lep deli bomo, snekali jutranja megla, nas bo video v metežu, dodeževal tvoje ime in vsipa od svetlice skozi Oktober, skozi prazno drželo, skozi spozdele ljuske. Če imaš sledi, tudi izmenjajojoči se časbirke, ki se iz cikličnosti ter navezal na starodavne rituale, recimo polska opravila ter človeško bivanje med rojstvom in smrti, smrtjo gradi tudi do vse do aktualne sodobnosti ter na ta način prenaša raznolik pesniški zemljevid. Taj naravni zbirke je zgrajen skozi tri razdelke oziroma poročila povodno vodno pospremljene z grafiko in citatov, kjer se zunanje okolje prislikava v intimo. Privijaš me k prsim v grozeči širini odhoda, ki ne dovolji čakati nase. Ter ekzistencialni premislek, ki mu zelo pogosto v pesmih sledi strah, kar nekajkrat v pesmih se upojaril beseda strah, pa tudi pač celotna ta ekzistencialna drža lirskega subjekta. Hkrati pa tudi, kar sem mi je zdelo posebno dobrodošlo, tudi izpisana družbena kritika ob tem strahu. Božičo ljubski subjekt namreč v svojih duševnih stanih prikazuje problematiko sodobnega sveta, ki ga polnijo vojne, begunstvo, družbena represija in zahteve vsak dan. Socialni problem rojstva. Se bomo kdaj obiskali. Bomo delali dokler lahko. Bomo lahko hirali na brežini ki pa ima zoprstavlja čas preteklosti in predsamotroštva. Zbebi otrok, vedočno na ta svet ni prišel prositi še sarkoli. Še najman milosti ali končnega pokoja. Nahkrati pa tudi v določenih pesmih omamljanje kot nekakšen trenutni element pozave. Pivo barva noč v zlato in nas podaljša v vrtoglavo glavo Za vsem tem pride jutro in nas prisili, da ponovno osirotimo s čimer se dodatno zarisuje občutuje majhnosti človeka nasproti sistema. Ob tem še posebno zanimiva poteka opletanje človeškega verovanja, v kar nas pripričajo ženoslavi nekajih vesmi, da eskatologija kot nauk zadnih zadnjih ciljih življenja in sveta, akšam kot četrta od petih molitev po sončnem zahodu ter predvsem uporaba bibličnega registra. Ta je morda še najbolj vidna, čeprav je uporabljena čez celotno pesniško zbirko, predvsem vidna v zarnem tretjem poročilu, ki ga Božič učinkovito izpelje na vseh ravneh. Tako slogovni prek ponavljanja in paralelizma, s katerim gradi ritem, tematske prek rape za znamovanih besed kot tudi za uporabo hermetične privzdignene metaforike, ki prek konstrukcije in teksta še dodatno kaže na človekovo razpetost. Ob izjemno kompleksni jezikovni mreži in pa neologizmo, ki mu sledi še različnih jezikov, nizozemščina, romunščina, srščina, latinščina, blažno je bi govoril več kot deset jezikov, tako pravijo urbane legende Ljubljane. Um, registre, torej uporaba kroatizma, slenga in pa s knjižnim jezikom, kot tudi slogov, od ozvišenega, patetično ironičnega do vsakdanjega. S tem vse od, se določene ravni in deli pesmi odpirajo, spet roge zapirajo. Pričemer moramo sami upolniti pomenska prazna in izbrisana mesta. Tudi v pesniški zbirki se zelo veliko krat pojavljajo izbrisana mesta. Um, in pri tem gre priznati, da gre za zelo, zelo, zelo dobro dodelano pesniško zbirko, ki uspe postaviti temeljne razmisleke o človeškem bivanju. Vendar pa zaradi ravno teh uh, pomensko praznih mest potrebuje tudi izjemno angažiranega pralca, da lahko zapolni določena mesta. Žito, da je še najlepša hvala. potem uh, pa jaz uh, prosim oslanko, da je da ljudje? Ja, uh, v bistvu jaz bom nadaljevala o tem, kar smo govorili že ali ni. Pa blaža sem se pustila za konec, tako da potem sem morda eno tudi zaoprožila, recimo tako in sem odnoter upredala tudi eno zgodbo s to njegovo poezijo, kar je morda za autorja zanimivo, morda pa ne, ampak bo to omenilo. Ko pišem recenzijo, ponavadi se izogibam, prebiranju že obstoječih recenzija, ali spremnih besed v knjigi. Drugača je sredači gre za večji žal, recimo neko interpretacijo, ali ga spravo o celotnem opusu autorja. Na letišnji pravperiju sem naredila delno v dveh primerih. Obakrat mi je ta obločitev pomagala. Pri Milanu Vincitiču, kot sem omenila, sem prebrala spredno besedo Petra Semoviča. Pri Blažu Božiču sem vendar, le malo pobrskala po internetu, da vidim kaj, še in morda zven več o njegovi poeziji. Do tega mi je pripeljal delno obup, delno jeza, del poradovjetnost, njegova pesniška zbirka, ko močnim poročilom nedvobno sodi najbolj trdijim orehov izvora. izbora. Na internetu sem naletela na izgledanje o meni o literarni kritiki, kar me je razpisalilo, saj je bilo divo premešlevanje mislim da je bilo leta 2014, na portalu Literature, ali ne, točno, izredno dobro artikulirano, uh, za razliko od same pesničke zbirke, oziroma moje recepcijske izkušnje z njo, po dvodnevnem granju. To branje nam reče v meni zapustilo vtis, da je knjiga v bistvu več ali manj nek plas besed, ki so stavljene v vrstice brez kakršnekoli selekcije, oziroma, da je tako zgoščena in nekaj notranje intenco, o kateri smo tudi že govorili. Vendar, isto kot pri Urški Kranberger, za znak je bilo mogoče tudi neko inteligenco, tako besedilno kot čustveno in izkušensko, tudi izkušensko v smislu literarne, recimo poleg tega, že sem podatek o že sam podatek o študije o Stare Grščine ne ni posti odhodušnje. Zdelo se mi je skratka, da nekaj moram še storiti da zaštekam njegovo besniško kodo in se navežem, kar je nisem prezaštekala in se nisem navezala. Tretja zbirka, poleg tega, izdana pri preizkušenem prametu Božiciču, to sta še naslednja podatka, ki sta me tako preganjala od moji kritičke negotovosti. Pa zapis, ki sem ga prebrala lare u dok na platnicah, tako da sem se morala spraševati odmar je ta punca čarovnica. V bistvu, da se to skrije. Za kar bom naprej zapisala, je dokaj zaslužna oddaja Daja Študent, jutranji pogovori, kateri je točno pred dvema letoma recitirao svoje verze od Daš kot goste oddaje. Tri Trikrat sem jo zavrtela, se s knjigom roki in poslušala kako sam autor bere svoje verze, in kako se ti razbijejo zabrehtijo v njegovi sapi. Bilo je nekaj malo usebinskih odstopan, recimo primerjala s to knjigo z s kasnejšimi manj pomembnimi popravki ali spremembami. Sicer pa je, že ta prebirala od 6 do 8 pesmi, to pomeni že 2014, 15 od 6 do 8 pesmi iz namzoči zbirke. Ta neločiva štiruka zanjena samo to, da so danes eni verzi malo drugače razporejeni po pesmih v sami knjigi. Začetka sta me malo odvijala monotonost, te zvočne izprojave načinu glasovnega segmentiranja verzov, ki sta me preveč pominjala na branja za generaciju starejših pesnikov iz groga literature. vendar nisem odnehala, in tudi s pomočjo iz izbrane glasbe minimalističnega klavirja, ki jo je izbral sam autor, sem na koncu padla noter. Gviško, minucijozni v tkivo pesmi, so mi dali vedeti, na nivoju posameznih besed, izpuščene ene prstice, enega verza, da benda ne bo za bolj subtilno delo kot neko metanje kroble. Na koncu moram priznati, da je autor točno kopiral te pomenske zloge, ali delce, kot si sledil drug za drugim, kaj je obranil oteženo, saj so knjigini malokrat dolgi verzi in je ceva zbirka zapisana prezločil. Poskušal sem prislišati tiste pomenske vozle, kateri je slačenega preveč pomena, oziroma zame in mislim, da tudi za druge bralce ali poslušalce, ostajajo dokaj nedostopne zaradi preveč proste povezave, preveč razpršenih asociacij, v bistvu meščenih realij, pomenskih preskokov, ki ne moremo slediti, avtor tukaj ne ponudi oporišča. Toda je vsaka pesem notranje raskosana, že v svojem temelju me nič motilo, pravzaprav na to sem se zanašala, že prej, saj nisem iskala neke novine zgodbe, ali pomensko mentsko jedno značno iz teka pesmi, iskala pa sem ton te poezije, njeno lastno uglašenost ne za svojo sliko sveta, točko iz kateri govori poročevalec, če poročila so na slovu, pesmiško mrežo, ki da vendar nekaj slutiti ovu lovu, ja tudi sugestijo, ki me bo prevzela in vodila napredu. Sicer je beseda poročila na slovu točno izbrana, poslušanje to pač bolj udaju. Bol Ugotovitev o plazu namreč ostaja v čeprav bi zdaj prej govorila o nekem neustavljivem komunikacijskem toku, ki želi veliko sporočiti, le pa ugotovimo, kaj vse. Nezadovoljstvo je utesnjeno v svojem območju, druga beseda iz naslova knjige, znakovno zamejenem predvsem z ljubljanskimi, a celskimi, ali bruseljskimi geografskimi točkami ta dobro razbrljiva. Utesnjenost omenjam tudi zato, ker mora zazvenjeti toliko besed, da se lirski subjekt sploh izpove, najde svoj mir in spreje pesliški narekovanih traktat. Obenem pa so vse te besede delno slepe in gluhe, in recimo tu bi uporabila uh, oznake, ki jih ima autropoizij, brezočetne, brezmaterne, brez točnega označenca, ki ga ono tudi skladne tega besedila, je več čas nekako porušena, kot sem že rekla, skokovita. Kot sada neke najbrž pomenljive izrazne motnje. Lepi, ali zaoproženi, ali neposredno sporočeni stavke enostavno ne pridejo v upoštev. Območen konotacije je kraten maksimalno izpostavljeno, pa vedno na novo, vsako novo preslikavo, na slednjem, pa še na slednjem verzu ali komenskjem segmentu. Vedar Bralec ujamele frapantno zanemarli v delček pomenskih konkretizacij, oziroma se zmore do njih dokopati, če tudi se večkrat potrudili. Ravno ta za je široko dihost in v nekem smislu tudi abstraktnost, krati pa Bralčeva in Bralkina ujetost v njegovem navznoter silovitem, nazvem polovljenem, ali prej diskurzivno blokiranem za volu, ki za nju ima zanesljive znakovne prizavlitbe, v svojem zajemnem prepletu sprožata določeno na petost in verjetno spet pomenilo ne lena ključno, nelagodje. Slednji se povezujeta z motivičnimi sluči ali izzivi, kar skupaj evocira poročilo o stani duha preopčutnjega posameznika kot cele generacije, recimo za razliko od Janakovana, Kobana, netoliko stvari, ki ne more prebiti zidu in storiti, kaj bi morda uh, rad storil. Pravzaprav ostajajo le besede nek pohod, in to je citat, čez stragove, čez breji rok. Konec citata. Sempatija, skozi zbirko pred tih ljubezen, pojavuje so tudi grtka stanja in občutljiva opazovanja, po navadu naravnih prikazov, kot padajoče recimo citiram padanje listja, zunaj nežno in tisočerih barv, videl te barve, videl nežnost, Neba, videl tvoj jesen, bil potem čisto sam, padanje listja zunaj je kako nežno. Koncertata, vendar v njej prevladuje resno sočanje s družbo in širšo skupnostjo, ki se enako spremenja, kot se spremenja človekov jaz, se strvuje, zapira in grudi vase. Ali, primer drugih, mlajših, isav, desničkih, ne Božičeve, deluje pre razgirano, agresivno, cimično do družbe ki ga sistemsko zavrača. Zato ni nič presenetljivo, če po poročilih v zvezi z notranjim vzgib lirskega subjekta, ka, subjekta večkrat ujamemo, podobno kot u citirane podlomku stanje osavljenega tavanja, prehuščenosti sebi, kjer lirski subjekt spravio določeno nagnjenost k večji čustvenosti, ali po smeri so njen ispopolnjen izraz pogosto na ozadju otroštva in obraščanja odraslega človeka. Beremo, recimo, citiram, z nežno roko, stoterih permutacij samote, je, ustvari, imaginarni prostor, ki je močan. Konec citata. Omenjena nežnost govorca se prikazuje v zvezi s naravnimi, ali i letalnimi, ne pa družbenimi pojavi. Prebli naprimer, tudi pesnik, ki sta oblikovana kot dijel paru, a vedno le zelo totalno, Uh, Paradoxalno, na nek način kot pik in in se gre naprej v bistvu tem komunikacijskem plazu, razen dveh, treh izjem ni izražena neposredno. Zdi se, kot da pesnika resnično omenjajo te iste, citiram, svet obloženih spovedni vzorci, torej nek strah, da bo ujet še drugič v zamku lažnih diskurzov. Več čas bistvo izrečenega opusti, uh, preden se ta uspe ustanoviti, ga zamegluje, pušča na horizontu besed, briše sledi nove naboru, časih pa dobesedno tudi lastno besedilo, če pogledamo besedove kap deutehe, kateri je manifestativno označen večkratno za bris delov pesničkih strukture. Že prej omenjena nesposobnost, lahko tudi načelna nezmožnost virskega za zaokrožiti ver za listave v bolj otepljivem pomenu, da slutiti tudi težavost označevanjem območja smisla, Ne vemo, kdo je tukaj bolna na daru, subjekt, ali njegovo okolje, ki ga na nek način tepe. Verjetno lahko razmišljamo o njuni mimobežnosti, nezmožnosti srečanja, ki bi vodilo do skupnega ustvarjanja smisla. Božičevih pesničnih poročilih tu vsak ostaja na svojem bregu, virski subjekt dara skorak, niti ne more, niti noče presekati ali odstraniti, enostavno ga občuti kot bistvenega in zasaj konstitutivnega. Iz tegana slova zbirka producira tudi občutke žalosti i odpovedi, kljub bogatemu jezikovnemu kapitalu, ki zbirko dokaj, kao, dokaj kaotično polni stališća detekcije ravnokar značenega problema tudi podpira tak kaotičnost delu. Za demokrati obsintagne kot, citiram, prepad u tej verziji človeštva, ali neskončni pregod, ali pogorišće dotika, ali pretres temelev, in tako naprej. In tudi strah se pojavi večkrat na obzorju, citiram, je res samo strah to, kar spremlja tvoje dneve, ali, citiram, strah paš poteni s tistim, česar se bojiš, konec citata. Kljub svojim poskusom približevanja, s katerimi je pravzaprav veliko tvegan, največ v smislu, da me bo ravno sam autor natričil, oziroma se obradil, ker se v teh mojih izvajanih enostavno ne najde, Bi ravniko udarila tudi drugo plat zgodbe z Božičevo poezijo. Želim jednostavno povedati, da ne vem ali ta potpreje naprej. Uh, bralec ni zaveza ta lušči desetilo in se ob tem mazohistično je živla, malo naj takšni. Diskurzivna umestitev Božiče pisave je jasna, zavzema in ustvarja kontradiskurs, ona vsoča kontrakultura, vedi nad tem, da autor niti slučajno ne bi ustvaril tisak, da je na kompromis družbo ki žre svoje mladiče. Poezija je ravno ta prava ispostava ki to omogoča, saj prikladno združuje javni in osetni vidik vsake govorne misije. Jezik poezije omogoča vse kar si kdo zamisli, ne da bi se ubira. Edini to se lahko upreje braleca ali bralka, če so njegove receptijske zmogljivosti napenjane do skrajnosti. Mislim, da je Moani s svojim izborom poskusil preizku, preizkusiti meje uh, tudi kritiško že izve, še izvedljivega besedila, kjer interpretacija ali dojemanje ali razumevanje, mislim, celoti uh, pesniške strukture v več ne temeli na denotacijski ravni označevanja, oziroma se premika proti diskurzivnim igram, ki jo znajo izpostaviti, onemogočiti v klasičnem pomenu, jo na nek način peljati naokrog. Ampak kar je, tudi re, kar je tudi res, noben od mladih avtorjev, ki ob svojem prizadevanju bol ali manj zavesno zapušča območje možnega sporazuma s svojimi braci, nebo ne nad samega jezika, ki je v vseh svojih ozirih, tudi neverbalnih ali eksperimentalnih, vendar sredstvo upomenjanja sveta ali biti med ljudmi. Če kdo kaj veliko odvzame na njegovem sistemskem nivoju in ga dekonstruira z željo njegove notranje preroditve, ima mora dodati na nekem drugem, recimo v simbolnem, skladnem, zvočnem, ne vem, nivoju tako, da ga spet upne v smiselno komunikacijsko matrico, ker to delo je vedno dvosmerno, mislim, pri tej dekonstrukciji. Ravno ta jezikovna ali razna linija, po kateri se mnogi pesniki, pesnice videljamo, je zelo krhka. Če tega ne dojamemo in poezijo napenjamo čez rok, bomo kaznovani z izgubo interesa pri bratih, saj niso naš plen, niti naša pravica. Poleg tega odveč bomo kritizirali tudi strukturni pesniški morodje, ne družbo egoističnega zanosa, ki je posvetila svoj nenasiten jaz kot najvišje božanstvo, posameznika pa poskuša podrediti svojemu uničevalnemu interesu. Če iz naših verzov tudi pride neko samo neka nezainteresiranost neza ali smo govorili če je ta prezobzirnost do drugega v komunikacijskem smislu, lahko je v obliki čežga upravičenih pričakovanj. V tem je vsaj zame me neko nesprejemljivo nasprotje. Zdaj že govorim, pravzaprav čas o tem govorimo in tudi jaz govorim o svojem posebnem prepričanju, brez tega ne gre. Želim mislim doseči z literaturom, dušo, srce, mentalni ustroje, jezikovne zmožnosti, tradicije, in tako naprej, drugega in ga človeško nagovoriti in celo izpolniti, včasih tudi s teškimi poročili. Zato je nezogibno gledati tudi na to plat seno, ali mojega ali ne mojega pesniškega delovanja, saj je odvisna, od, odvisno to delovanje od odnosa, od trajanja od odnosa. Tudi v smislu odnosa do neznanega a odnoza. odnosa. Ignorirati to dialoško, ali recepcijsko platno ženosti, recimo že kot pomensko mreženje besedila, je za moje pojme samo morilsko početje. Časih se mi mislim za literaturo. časih se mi zdi, in tako je tudi pri tej zdilji, da je problem samo v strukturi, načinu zapisovanja pesmi. Drugačna, neperfecijozna, razporeditev gradiva manjši duški pesmički snovi, več opornih simbolnih točka. In tukaj je topografija man mas krajnostnih oblik, povezovanja, kopičenja, izzemanja, pesteške figurativnosti. Vse to veliko pomeni, veliko naredi. In govorim, da je pravzapravo nekaj oblike, o izpuščanju odvečnih kopičenj, ker to sem opazovala stavno, tudi pri Urški je bilo tega kar nekaj, pa morda tudi pri drugih. Izpuščanje odvečnih kopičen in nekih raspršitev snovi, tudi nekih asociativnih. Um, konglomeratov, nekih zlitin, kjer se kopi na kodovi je še privergla na naslednja podoba oziroma neka pesniška figura ali metafora, torej nekih vozlov, pa prostor za tišino in s tem tudi za bravčev domet lahko pomagajo doseči prak komunikacije. Osebno jaz to razumem kot pesnikovo zavezo, ne kot podreditev ali kot korak nazaj, uh, predvsem če želi svojo poezijo uspeti pri sočloveku. Vedno bo vsak kontradiskurs, na diskurs, ki je razpoznaven in javno sprejet, eh, lahko smo se njim v polemičnem odnosu, s tem pa ni kaj. Okraj njeju se pa odpira brezno neizremenitega spopad biti in ne biti. Velik nič natrpan vse in obratno. Mislim, da je ravno ta tema nekih skrajnih možnosti, še vedno pesniške in še vedno artikulacije, ki teži proti še vedno komunikaciji, Zelo zanimiva, zada dano pogovor, ki nas vse skupaj čaka, a mislim, da ne samo tu na napravljaju. Popolnoma se pastrijenjem s pesnikom, citiram, slet razobetja v pričo dezorientacije. Hvala se, hvala. Bude uh, Moje vprašanje grije na nekno činom domno smijek od učivešnje glede na mladji slovo izbor, da mhm. uh, še se pogovarjamo recimo o suvestiji uh, zbirk, to pomeni vrškene zbirke, vlažave zbirke, pa jednejede zbirke. Mhm. A bih tako samo uh, probala primerjati čisto v tem osnovnem, uh, kateri, ka, kaj, kakšno suvestijo ti, kateri od njih dal zboma, kakšno, kaj pogrečaš čisto? Mhm. No, ja, no, zimano zimano sva se pogovarajo, da morda ne bi bilo slabo za konec danes, recimo, čem kratiče se te zbirke v uh, takem skupnem ne vem, ne, ne vem, rezume ali kako bi rekli, ko možeš se slišati. Tako da ne vem, ali zdaj bom to odpirala, ali bočem zna to, ker to je posek seveda ne, tvoje ne. pravice. Ampak če ne že prašaš, no, uh, v bistvu, ne vem, jaz ne bom zdaj prikrivala, da, da pri, v teh zbirkah uh, ni bilo uh, potrebno vložiti veliko truda, ampak tudi pri nekaterih drugih. Ne? Uh, tudi mi je všeč, in to je tudi moj način v bistvu izražanja, če poezija res na teh strukturnih igrah, če preigrava tudi ta pesniška diskurza, objedno je ta subverzija, ta paradoksalnost, ta ambivalentnost pomenov, In tudi način, kako to recimo, dosežeš, del v bistvu zame, znemiruje mesniške govorice. Tako da to jaz ocenjujem pri vseh, tudi ta trud, ta, ta diskurzivna legatih teh zbirk, meni na nek način paše. Ampak potem komuniciramo, ostane zverzi, komuniciram z versko zbirko kot neko celoto. In seveda se uključujem. Ne? mislim, vsak brat to počne in tukaj recimo sem izdelal da je uh, mal drugačna strategijo potem izbravo, naj, če bi Pri poški se mi zdivalo da da ni našla prava še, ne? to je prvenec enostavno, uh, neke skupne niti ali neke strukturne, ne vem, nekega položaja ali neke svoje značilnosti, da enostavno vse kar jo zasiti, kar pridejo njeno misel, za veliko, veliko inteligentnega Na, v bistvu ona prenesela to pesmiško strukturo. Samo potem to oblikovanje same strukture nekako je s oškodovano, bi rekla. Pri Jernaju se mi zdi da on je res iz intuicije, v bistvu nekako, ali morda je imel, vem, že prej, tako dolgo je na temu, da je imel nekako svoj svet zgrajen, tako, mislim da ne, prav to je na, na tej vrsti poezije zanemljivo, da vse nastaja ob delovanju, ob pisanju. Tukaj ni, da ti imaš nek svet, pa zdaj ga prenašaš, v to, to poezijo, poskušajš bolj verodostojno izraziti. Ne, jaz mislim, da to območje moči smisla nastaja ob tem pisanju, to sta dve nemočljivi plati pesniškega izraza. In tu se, recimo, vse mi zdi morda je to posebnostna nekaj integriranost, morda, ne vem, se mu je na tak način odpiralo, da je malo neko Figuro, tudi strukturno in s tem tudi pomensko, z določenimi uh, postopki, ponavljanja, to, kar sem govorila, v bistvu vendarle dosegel in me je napotil na pot. Je napotil na pot. Pa pri vlašu se je nekako delo občutek, uh, delno sem razumela, delno sem ne razumela, zelo je razkosana ta govorica. Uh, tam, recimo, bi tako jaz rekla, imam največne negotovosti. Ne Zato sem to tudi omenila, uh, ali meni je tudi recimo, uspelo ker je to vedno tudi pustošina za tega uh, braca kritika in da se Tako da uh, začutila sem ja, uh, tudi neko čustveno, recimo uh, uh, nič, začutila sem neko uh, tudi delno, ne vem, ob vsem tem naporu komunikacijskem, kako se valijo vse te podobe. Uh, uh, Tudi neko zapoštenost ali ne vem, neko, neko zelo močno željo sporočiti, krati pa ne moč v bistvu. Ampak na koncu se mi je to nekako predelalo kot morda prednost te zbirke, ne? samo v tem komunikacijskem smislu, res spet je nekako napenjana ta zmožnost te znakovne pesniške govorice do skrajnosti. Mislim, zelo je zahtevna za braca. Potem seveda, avtor nadaljuje lahko, katerikom si ne vidi, to sem resla da mislim, jeziknici ne bo povedal kaj lahko narediš, kaj ne jezik, nima teh normativov ali pesniški, apsolutno ne. Ampak recimo potem to ima svoje posledice, v tem recepcijskem okolju in tako naprej. Skratka, da recimo pesniki, ki se tukaj ne razumijo razumejo s tem, da, da vsi govorijo o njih, da vsi govorijo prav o tej družbi, ki žre svoje mladiče, ne? In se berijo, in uh, na nek način se razumejo in se podpirajo, ampak ali je to cilj, recimo? če je to cilj ok, če, če pa hoče naprej, če pa bi rad da to sporočil naprej, pa nismo si braci, recimo, niso, niso, niso, niso, si braci uh, tako profesionalni, mislim, tem smislo, da imamo res izkušnje z različno poezijo in tako. Ne vem, no, skratka to je stvar odločitva, im se mi je zdjelo da Moagis ponuja dragoteljno priložnost tudi s temi zbirom in tudi vsi ti autori, a pa tudi tudi, tudi recimo, Anja ga priključila, pa seveda tudi dekleva u nekih značivnostih te svoje pisave, uh, pa se vse te prijesniške zbirke govorijo o te. No, da, da recimo malo na, na tem nivoju raščistimo, im će zadostaviti, zopračen, da sem tako dolga. Uh, uh, ja sem to izkušnjo iz slovaške poezije, kjer se je uh, tak premik zgodil zgodil začetku 90-ih let, ko je nastopila nova generacija po palcu žvezne za ki se je zelo potela na svoj način drugače opredeliti do vse tradicije, do načina pisanja poezije. Čeprav je imela svoje prednike tistih osamljenih tekačov, ki sem ih omenila iz 60-ih ki so spet proti 50-ti na tak način nekako nastopali in so uh, v bistvu tudi sprejeli manifest odprte pod pesmi, odprte pesmiške strukture, ta krađe, proti socialističnemu realizmu. In teh 20 letih se to nekako obvrnilo in sem sledila, da je to 20 let recimo, zdaj je ta generacija že, jaz ne, 5, 40, ne 50 let, koja gre recimo, In nekje v bistvu, to je res je prišlo do hermetično zaprte pisave. Mislim, to so eksperimenti za eksperimenti, to je ogromna inotter surove, biografija, ampak ta oblikovna plat je enostavno nekje ušla. Nekje pa so šli v to konceptualno smer, to sem lahko malo Recimo, napisala je Nora Ružičkovajno vesniško zbirko, ne? ampak to je zdaj na mej vesniške zbirke, ki je uporabila v neki montaži samo recimo, izbrane citate iz različnih manualov in v bistvu kritizirala v obliki nekega ready-maida potrošniški način življenja in tako naprej. A potem ona je res zelo pogumno stopila na to plat, ne? Mislim, začela je malo drugačno in tako naprej. Tako da to je za me recimo, zelo zanimivo vprašanje, ki se tu odpiramo. Uh, Ivan, ki <tukaj> <in da. tukaj> ja, je dopolno vodal, Želim reči, da je izimeje pis predlapal še po zbirki uh, Gregorja Podlogarja. Mislim, da bi, bila, da bi bil ljubo še bogatejši ali nekako vzetek. Uh, sinteza, ker rane je vse malo lažna, če to so tudi zgodnosti. Pri uh, vlažu Gožiču, pri njegovi zbirki, moram reči naslednje. Blaža poznam že od samih začetkov eh, pisanja poezije. Eh, mislim, da ste v šoli in naprej eh, pri razdelku Mlada poezija si objavil po etikom tudi, potem pri vseh teh zbirkah eh, nadaljeval. Mislim, da gre za zelo nadaljenega in eh, sensibilnega avtorja samo eh, zbirko ko območnim poročilom vidim eh, kot urbano pesnitev. Eh, mogoče bi bilo pomembno moment, eh, eh, ta element glasbe, na katero je vezana. Eh, zdaj po vseh teh premišljevanjih vidim, kako je pomembno, pa ne gre samo za eh, jazz, ampak za zelo različne eh, druge oblike. Mislim, da je ravno pri Blažu Božiču, ravno tako to je evidentno. Ne. Kar zadeva recimo same pesnitve, jaz jim zelo naklonil, recimo v pri američanih je Carlos Williams z Patersonom zelo zanimiv, on ima tudi tu te elemente urbanega v tem, v tem daljšem, zelo dolgem v pesniškem poletu pri blažu pa mislim, da bi moral pri tej izvirki, ker tudi za njiha, to je tisto, kar je pa nekakšna kritična, ker imaš v sami izvirki mesta, kjer pišeš, da je bilo kako, bilo izbrisano. Mogoče bi moral tu, po mojem mnenju, še bolj radikalno tu nastopiti, mogoče še kaj izbrisati, recimo ne, to sem izbit, da so tačna mesta, pa ne samo zaradi hermetizma. Hermetizm imam ne zelo rad in mislim, da je za poezijo bistvenega pomena, ker potem se loči od eh, znanosti, ker eh, znanost neke stvari določa, se pravi, determinira poez z definicijo poezije, pa nas tega, se pravi, z metaforo, s pesniškim jezikom, dopušča svobodo. In vsi ti elementi, ki pri blažu nastopa, so to kot neka kompozicija. Res je, da tu ta tempo, ki gre s vsezbirno, mogoče ravno zaradi tega glasbenega pristopa, tako ga tudi gledamo, ne? tudi zelo zanika po premišljevanji, po nekih sporočilih, pa tudi vprašanje, zakaj bi morala biti vedno, če zdaj premišljujem, na vsaki besede, vsakem verzu nek smisel, nek pomen. Ker pri poeziji je ena stvar zelo pomembna. To je uh, igra. Ne? Igra je pa nuj navezna tudi na hermetičnost in v igri, ki pa igra je vedno tudi smrtno navezna. In pesniki vedno našajo te, te, te elemente in tudi mislim, da ima tudi blaž že se zajema noter, ne glede na to, da je mogoče tega liričnega mn, Je pa nam izgosto se pravzaprav uh, vidi ena zelo močna, uh, ta bivanska prisotnost, njegova zavezetost, tudi za, za recimo, ja, sveda, ravno to je tisto hermetično uh, odprto. Ja, samo mislim, da jaz besedo hermetično in hermetizem uporabljam popolnoma nasprotno. Visto, tam, kjer je pretok zamejena na nek način, tudi komunikacijski. Tam, kjer se zapira, ne odpira. Ne? Tam, kjer je nedostopno v bistvu, nekem smislu. Zdaj, razlovi so različni, otko, ne? Je pomenska zatiženost, staj, ne? to, kar sem gorela o teh ozlih, recimo, uh, in tako naprej, ampak zamej to pravo obratno. Tako da to ni debata o peskeškoj metafor, še govorimo o hermetizmu. Hermeti, hermetičnost je, z temeljo povezilje. Zdaj, po tem pričujem razumem eh, zbirko kot ta. Ne? Ker elementi recimo, so nujno pomembni in ravno te eh, nerazumljivosti. Dobar, zdaj, če, če to vidiš kot... O tem se ne Bilaš od tega, da je to zelo dodila? Do na pesniška zbirka do tega, da je nekaj škodilo, če bi bila bolj izčišna. Kakšno tvoje menje boš nadkril v jebi? <laughs> Totovo ne, ne. Nimo kaj vrejti, da no. sem izredil pred ta osnovna cedina, da bi zdaj kar tukaj Mogoče prih to na ta izrazna modnja, ki iz zavezovalne bruto. To je z vesel z rezultatov počeli zras. nek pač pisal z zodo, to dolgo mogo te tega, nekako mislim, se pač odvevam neka pač Ne stvar, ki je bilo že in je pač v bistvu šmejša, smo z nekaj takega v bistvu ne dačemo. to, da se mi do, do, do, do deluje, da sem oprošenih, da se mi pridelujem z njimi. Da jih borem, se nazaj, da je kultiram, tolka, da predeno in da neka se to tem to komunikacijsko je to kar, kar recimo, si se želimo ne? to neka čistost pomembnost tajno čistega tega to je vse pri tem da to neka postopenica dostalo ves moje čisto da se možemo gledati komunikativno z neka z z saborcem misimo neka pa ne zisem misimo to neka neka stvar kaj, pač, kaj sem zavezan Nekdo, ki ustvarja, absolutno ne, se zdi, absolutno, ki to, ko smo mi govorili, tudi zelo začen, je ta kremetnična neka zaprta tega I sistema pesniškega, ki... neka načela. Meni se to tudi zdi, da je to neka stvar, ki je povezel samo ki nekako ki ki je neka stvar, do ne možš takoj predstopiti. To mi je v bistvu kar je temu tako se moram kot da ta nikoi postopek smisli to nekako policija s ne? tem iz nekih pomenkih pač kozijo smosto vse to, to to je to je bolj to boljše se biznisimo nekako jes pač Marks ker je znazaj, paž, nekaj pomeni, nekaj paž, nisem, tukaj, to za zaaj pač nekaj pomena ki pač nisi pa se pač vse to dobro. to je v bistvu ne to nekaj to pregražno je to za zaaj mislim prekom glas pač ta to delalo pa v če imaš nekaj pretok informacij, ki se ga še nastavno na nekih točkah in s tem se pa spravede nekaj, da bi bovač novi pomeni. Vse, kakšno so te pomeni, naj pa seveda. Ne. Se, ne, se, dokaj dokaj na ključni sem rekel, ne bovač ne zato očekuje, da zbirte, koliko to očekuje. Ta branja se nekako, v bistvu sem tem branjcem tako, lahko se, no, se mišlja, zakaj so takve branje. Sve o tine ne, to kaj so nekaj dekonstrukcije, ne, čeprav to mislim neki moji. Ne, neka dekonstrukcija to sploh ne, recimo, ne to se mi da sploh ni ne neven za recimo, nek pač pesnički jezik, ne, nekako ta to ne, mogoče no, se ne, da se pač, da, da se pač, nekaj, da se to, to, kodira, mora, pa, da, se to ne, neko, da se pač, da se pač, da se da se da se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 Zdaj, kaj je odvečno, to smo izvedeli takoče. To sem, zavljali, tako še, ne, to sem Zdaj, ne, neko, da je nekaj stvar, da je ok, da v nekih točkah, ne, bolj bolj doderan, nekaj svar so odvečno. To, to, to mi je tudi zdi, da bomo tako paš, fin povrbara. Meni se to, te odvečne stvari so mi to fascinantne. Ne. Naprimer, to te odpadke, ki so paš, v okolj nekaj pesmi To me je fascinantno, tudi se mi Jaz skupiš na da če napišem neko pesem, ki napišem v nekem v smislu, iz sebe, recimo, ne imamo neko ne je ni bil fokus na tem. To, ne. da nekaj mira vidim, tudi zelo neko to, da ne, tisto, kar ne razumem, ne, ne, še za tisto, kar te imaš nekaj podporo tega, v nekem smislu, vse iz tega Pa mogoče, če blizpovno s tem bilanek sveti, to je ta pač izbris, To je bilo tako radikalno in tukaj to je čest Tukaj sem se jaz še malo, malo zvrbal, kaj sem na nekaj svoje vlastne kritiške jobi. Ko sem delal te pesmi in te izbrisani deli, so v bistvu bili neki deli, ki bi jih paš Ta pesima je bilo 10 dena, ta ena, je bilo 4 To bi na čemu izbrisil, nekaj po Ti so dva dela, so mi pravi, da sem ok, nekaj, ampak tukaj sem pa še mislim, nek tako medni fragmenti razdela. V bistvu nekaj se deli, tudi te fragmenti sem nišla tako postraljala, nekaj. Tako to je v bistvu nekaj tako gap. No, se mi pa, če nekaj več kot nekaj vizualno, nekaj indici, mm -hmm. nekaj. Ne. Ugoš, ki bodo je tako še kaj tukaj, nekaj. No, tohno. <laughs> Misli, um, da je dlažila poezija v bistvu zelo brezpopromisna za ne za nas, ki je požirano poezijo, ampak za nekoga, ki bere poezijo, slučajno. Ne? In se, se pravi, če ne to bere eh, pa kakšnega lanščka, pa to, to, da bo odbil stran 120 metrov, recimo, in misli to prvino. Eh, zato mi je ta hermetičnost te poezije, kremetičnost, karkol, zapakiranost, to košeč. To so krogle, ki se valijo, dol po hlipu, lahko tudi hodijo v hlip. To so življubi misli. In naravno to, kaj je bilaš v mredo, te sleti v krognih so me vlazen privlačeno od začetka, recimo ne? Grč. Skor da mislim, nič iz kova. Grču so bile njegove najnovejše, mislim, nove pesmi prisotne, ne? čeprav vem. Pri prvi zbirki, kao radnite, kot so vse prešile v Avstraliji, so bile starejše pesmi. Ampak nobenega znanja, recimo, ni bilo, da bi bile to starejše pesmi. To se vse koturi naprej in zdaj gleda, tudi samo eh, zaraščajo se pesmi do tebe. Če, če imaš malo empatije. Recimo, pač strastnik ostaneš v te televizije ko kome čakaš, da, da jo avtor prebera, čeprav ga moče, ne moraš ravno vedno dobro razmeti, ampak vseeno uh, jo pa pač preberaš šestrat, recimo. Uh, in tudi meni se zdi, je na celo zbirko, da ni zanimljiva naslovnica in likovna uprema te zbirke. Uh, to je naredil Matej uh, in se mi zdi, da je pol, že to, ko vidimo, nek kolaša, ukorkol, ne? Ja, v te, to, to je, ne vem koliko je na poeziji, to, ampak me to vzgleda recimo Blažova glasba. No? In to mi je ful zelo bilo, kako Blaž dela glasba, ko v bistvu predvaja iz večih CD playerjev vse, kar reže. Noto komponirajo v bistvu, nove posnetke, razno razna popačanja dela iz Iz nekega svojega branja, recimo, mutirajo v bistvu, skupaj z nekimi skoraj božjimi recimo in podobno, in nekaj te narodne glasbe tudi vključijo. Meni je fajn, da jih jemlje v ta svet v bistvu, in ga tako skršlja kot neko. Kepo po eni strani. Zato, je, ko sem jaz dojemal najprej, ko sem prvi stojil od Blaže, ali pa poslušal plastelina. Različne um, figurice plastelina ne? skupaj v bistvu, nagnetež, ampak še zmeraj se naročujem, ne? še vedno veš, kje je neka rdeča figurica, pa moda, ta rumena, pa tako. To drugo stvar sem povedala. Mi smo morda več pristajali o teh motnjah, ko se tam navezal. V bistvu smo tu čeli, mislim, izfotlenost mislim, načinov, pristopov. Govorili smo o ljukljavosti pri ne, ja sem recimo govorila, govorili smo o uh, logičnih napakah, te samoreferenčnosti pri pa uh, v bistvu te tamto loškosti ne, tam sem citirala. Uh, uh, Tako da se mi zdi, da tudi to je uh, vrsta neke dekonstrukcije, v smislu, da ti zapuščaš uh, v bistu, mm -hmm. ta gladek potekne ali jezikovno ali besniški ali ne strukture. Da sploh, in to sem tudi rekla, ne pride bistvu da je staro gladki, da je uh, mislim, lahko razbral, da je površina recimo, same zbirke, pa same pesmi gladka. Vsi v bistvu, saj tudi deja, imate tja, to premijo montaže, ki smo tudi veliko ukradali, pečlo ali kako to smo že poimenovali. A ta naslovnica tudi v temi je v bistvu tako simptomatična. Tako da to je zanimivo, da je to neka skupna tudi poteza, v bistvu, da se preko tega posega poskušajo ti pesniki ali pesnice mlajše generacije nekako loti las, svoje lasne dispozivne umestitve, recimo, tako bi rekla, ne? kje se znajdejo, kaj lahko povejo o tem, mislim, in tako naprej, da, da se posežejo prav to. Še ja, se, se strinjam, pač, ampak pri blanži, ko se meni zboral, ne? recimo, pač se mi je to zdeli, iz, da izjemno premišljeno dela, da zavestno dela, tudi tam, ko pač v bistvu res gre v polno fragmentacijo. Hkrati pa, je na ravni zbirki zbirka je ravno sponavljeni, pa tudi recimo določene zadeve, s, ja, se je sploh nimam, ne? <laughs> da nisem... Um, recimo tudi v teh treh poročilih se potem ponavlja, ne, pač recimo <coughs> Belgija se jutak potem iz v zadnjem kurvi, uh, biblijski register, in potem tudi ta indružbena kritika, narava, urbanost, vse, v bistvu vse nekako se mi zelo zavestno gradi. In tukaj v bistvu sem jaz smel preplažil še najmatvežal dajati neka, um, nek, nek svoj, svoj output. Pa pot te prav zanestva. Ja, to je čisto tako sem to je v bistvu postopek. To je zelo zgodno črpo, ne, ne? Zgodno pač s tem namenom pač padiram in pač se nekako reflektiram to, ne. če da samo recimo, ker se rodi v še enkrat in čini, to je pač tega, to je zelo to zlomarstvo je zlum, tukaj ne, na ključniku. Moje, da se vidi na strani. Vesto tudi tako de, mm. da ne zato što je recimo, za se tega notiš, ne? Ja, ja, mislim, empatija, da, o... cdug, da to se, de, Ja, ja, mislim. Moraš inteligenca, moraš ta umu, moraš v bistvu, razumljivati strukturne... No, mislim, da sem vrta, da sem vrta, se, se, moja je tudi, ali još nekaj takve stopce tu, in mene je zelo prav neki dobri. V pismih, na primer, ki ima nekaj nekaj intratus, stvaranost, recimo, kas opač, ki ima nekaj nekaj paš nekaj sistem referenci, zelo tega, sem nekaj, to zmišljim, bi si mi poslježelo, da se paš na ta način brez tega poluča, uh -huh. to, to, to bi zelo, mislim, zdaj nekaj sroti, če ga dejajo, da pa to tako bere, izvrajajo, da ga se odno mora, ne, da ga se kako odnovovira, ampak pa je, da se mi zdi, da kako se to, jaz da se zahtira, pač ta dobrav, zdaj na drugi strani, nekaj, mislim, da nimam ga zdaj, da ampak se mi zdi, da pač nekaj tam čle da se bo čebi ne bom dobro to tudi vsem pričakujem oberam predno ne bi svoje kot jezik, tu jes ka se ne bi nekaj brez ne. sem, nek sem razumel ne ne ne, ne nekaj Pač pa pa in vidica, pa da je to ne bo nujno, vizualno stvar. Lahko pa recimo, so prišli, ni nujno, se mi zdi. Bilo sem to Nek za napako se mi zdi, mora tudi da podobno kot prej na poslušanje S tem žal, da smo vrločne velike. Tukaj tukaj smutili. Na podobno način pa vrlo najbolj prišliš v takih pisavar, da so neizprostne. Ne. Kledi jo je, kritizirati, imaš kaj. Če greš, pustiš, vržeš lahko tukaj. Ampak peč, ne mož, te knjige ne moreš kar tako moš jo v bistvu, ali lahko, če jo popiješ, jo popiješ, pogotneš, če ne, pač pruhaš. To je edini rezultat. In mene to všeč, recimo. In tudi tak, takšna klika kot v bistvu Grneja pa Vodurške, uh, ni v nobenem klubu. V nobeni, zares nobeni založbi, v nobeni stranini. Uh, same, same svoji neki monumenti so, lahko no, tudi niso monumenti, no, jaz močam prekazajo to, da so to neti spomeniki. Deveč od tega spomenikov ne maram, sploh kulti vsednosti, potome. Uh, jaz ne obožujem Blaža Božiča, recimo. Prijavno so vse. Ne, ne, ne. Žal se to dogaja pri nas. Ljudje se nalepijo na enega človeka in mislijo, da vejo, kaj bo izjareno. To ni cool. Kakva ga človeka pa bere, to je to. Ne? In to je v bistvu, um, mislim, ne vem, no. Meni, že ko sem jo videl, se mi zdi, aha, to je tam, tudi. Tudi. Tudi, pa Blaž Božič, ker to je tudi eh, naslovnica. Jaz sem malo vizualni tip, pa to. Eh, ta naslov, ko je napisan v bistvu Blaž Božič, pa kot močnim poročilom, to je nagroba velika znečinnost. On s temi trgovi potreblja eh, svoje izdajanja, ne, saj nekatere, no, na, na mom zdaj futbo. Er, recimo že to je, no? meni men je ful intimnost velika, recimo. Tudi, vse vidimo, ko je kakšna pesma posvečena, pa za kaj tista, tako, je zelo čutna tudi. Ali, in če si malo preveč v nekim čudenem dogu, se lahko tudi pri tej, mogoče je da kar, kar koli dajšče v je, to. <laughs> uh, je nekaj nekaj, da se razvojo, oziroma, da bo zelo obvežno, ali sem, česno, česno kratko. Me ne zanima kako recimo, te um, kar študira med mogoče da neko pač tekst, se ste nekaj, pač, ti spremeni sva nastevina, pa ko to so bolj čisnih svod kako se pač padost, tako da mogoče bi ta sistem teh že avtor to so neki ključi v bistvu, ti za pač to razmerje Nekako, jaz sem to v bistvu na drugih me zanimalo. Jaz sem pač odrejstvo način, ko sem to pisal, sem pač polepo med tem, ko sem se v jazko želil vedi v bistvu pombe v usnote, ne. Poziroma, sem se celo želil, in celo sem da mi napisao neko pisao v komentarju, v To me je zelo zanimljeno, da pač skomešljajo več, kar sedira, ne. To je v bistvu, zelo, zelo, zelo fajno, ne. S to, z zelo, plesije, sem zelo tudi to tako zelo zelo, zelo, zelo zelo zdiško gleda to, ne ki je rabš minuta, kot več, nekaj, me je to v bistvu, nek tak domoročen način imamo, no, v bistvu, da se začne yeah. delati, ne. ne. Uh, to snemi funkcionalno, tam nisem prevesen, nisem oddeljen, da bi to dejansko delal. Ampak se sem izdel pa odhodne, da v bistvu, seveda, to, to sem nekaj stvari, če nekoga zanima, pa že nekaj, ne, nekaj delov, ki jih imam, pa v odzivu na no, te dele, ki so v bistvu iz nekje druge, ali pa so neko mm -hmm. v bistvu v odzivu na neke tekste. To se mi zdi, da se bralce pa še po po internetu bo ne dohodno tukaj v roki seveda, to nekaj povrtovno. Pa v tem smislu so zanimljali, mislim, kaj smo teh kanatih pavljali, da se pač da se in jih dok bereš znanja vseh teh jezikov ali teh tekstov, ki je on usvadil, nekaj pa seveda, da bere vsteno, nekaj pač tega vsečne komentarja in to drugo, videnje teh to, da, pa ljudi, tuk, da me, me je tako je vse boljšo, da te dve možnosti. pa apsolutno to, na to se mi zdi, da je nekaj je da to to ne je, tuk, je še, odporni, pa, način, to je Še No, montaža, To je že zelo stara skorba. In pri teh mladih avtovih moram reči, že sem vesela, zato, ker me to spominja na moje radijske vdaje iz konca 70-ih let. To sicer ni priusknero v biti, poezijo, ampak v radijskih vdaje, ker bo to vse prisotno. In uh, Od takrat vem, da ena, Modernja struktura v človeku, ki še tako montažo in stazo izvaja, vedno obstaja iz arhetipična, sem šla tudi tukaj gledati zelo naplučno. Kaj mi pove prvo pesem in kaj mi pome biti zadnja pesem. In seveda se pripadaje točno, da ki ima zelo močen intelekt, ampak to tudi je intelekt, kot so rekli, indici je neopica, ne, ki se na drvesu zvija, tako, ker se sama hoče in v neskončnost se na to in in lahko zvija in v neskončnost lahko dela variante in vse ostalo. In ta nerek in to razpreščenost in to se lahko zmeče, lahko vse mogoče. Ampak v so so vedno ene minute srca oziroma verzij srca in on tudi e, notr verz, ki pravi, srce te čist jasno srce, teje je odgodno. In to on sledi, v desnici on sledi, ker ga to preganja. Mislim, srce ne da miru sebe, kot tudi indelep, In potem je še nekaj to. Še druga stvar, tudi, ki je tudi deklarativna, je išče razudetje. In, uh, še ena stvar, ki je prisornja vidim v teh vdeh pesmih, je ena pregnantnost in sicer dvojna osebinska in tudi uh, besedna. Prej, rob, maternice, nosečniški tribuhi, skratka, to se tudi upoja besed in izraža. E, mislim pa, da je v tej poeziji pesnik sam. Zato, ker imam občutek, da se je v pesniku en vel jaza, en velek os jaza odlomil in je nekak odletil v, v nezaredno, v podzavest. In on sam ustvarja svojega pravca in sam nagovarja tega bravca Nazaj. Mislim, da je to ena pesniška zbirka, ki, eh, ki prav deklarativno išče samosvojost, svojo, ampak ne v tem, v tem bizarnem smislu, da bi hotel biti samo svoj, v tem števčku friikne, ampak samo svojo kot, kot individualistično kondicijo. Bi bil res samo svoje, glede na množico, glede na podobnosti, skratka, in biti, pravi, in biti. Po pa, kako naj še kaj, za to debato, pet minut pauze. Ja, in grajo. dobra le popat Če ne je raz, če ne je brez veze. Čist na začetku je to. res pol minuta, zato da to spravoza, če smo že To poznili. To je to. Čekaj, bom še poti ja, proval. Ne, to je prepotihno. Čekaj, bom še poti če. Ker včasih uška pa črne, ki prelize to. Ne, to je prepotihno. To je brez veze. Ja, gledaj da. Kaj? Mansona telefon marketa probam. Ja sem prav Da bo nekaj, Novalo je pri oblikovanju veselkih festivalja v Trnovski tverceti in njegih poezijem vina. Teh bil več let ve urednik slovenskega dela mednarodnega spletnega pesničkega portala Lirik Planin. Objavil je več pesniških zbev, ki jih ne bi naštevala. Danes smo tu zaradi svet in svet. Sicer pa ga poznamo tudi kot prevojavca enijske proze in sodobne meniške poezije, trenutno življenje delam na Dunaju. Uh, gregor, predlagam eno ali dve Ja, moje prve so sicer prkratke, zato sem A, se učil, da um, mogoče za en tako tudi izprediti, da tri. S tem, da je ena um, trodje slovenska pesma Imam avto, imam življenje, vse to, kar je, še ni desne. in nihče ne skrbi za moje notranje otroke. To vem, pa smo tam, kozorec, crvica na križu, sobota. Sobota je vam reče, svati že grejo in glavnice je jad. Drugič, prepisujem iz denarnice, pospravi fotografije, ja, tiste iz denarnice, zakuhaj govej, ne eй. Najrej so vseh mislnih besed, ki nikoli ne boš razumel. Tega pomena, te logike, te politike. Trebajo muniti še srne, jelene in medvejne, ki so dobri in debeli. Tretjič. V tretji gre rado. Kura včasih nese jajca. Pred strno kamito opalo plivko je drano. Kitajec tu straš, Alpe so bene, zane so vedno bele. Skrik pomen či v težko previdljivi sloveninski besedi, to Kras je lahko samo kras in nobena druga pesem ni slovenska pesem kot je slovenska pesem. Majhne ceste, velike ceste. Danes se spet tišteš, nekdo se počuti kot gramofonom, resnica ni koncept. Lokomotive, tudi tiste iz 19. stoletja, vozijo v obe smeri. Nekateri stojijo, govorijo sentimentalno, včasih plažma. Včasih zmaga, zmaga, včasih se lepota poda žalost. Samo čas, sami so običajen post, jezik ni nikoli umaza. Vse je zelo, zelo. In še zadnja. Dinastirano okrog meri v zakone narave. Mere je telo. Mere je telo multimod pol po Jazd福, želanje zelo skoncentriral, zato je v, recimo, 15-20 trstic in jih bom eh, prebral in lahko potem diskutiramo eh, eh, in polemiziramo naprej. Svet svet eh, Gregorja Podloger je že samim naslovom upozalja na temelno dvojno naravo sveta oziroma na njegovo pomnoženost, razvojenost, eh, mislim, da gre tudi za to ontološko diferenco na to, da je poleg uradno konstatiranih dejstev možno še drugo videnje, kar relativizira svet s pomnoževani svetov oziroma vesoli, usporedna, kar je za svet poizije še kako pomembljivo. Ko govori o razdvojenosti in razplastenosti, govori tudi o povezanosti. Ta uvodna pesem, svetni svet, govori o tem paradoksu svetov, prehajanje iz enega v drugega oziroma med svetovi, in eh, moto zbirke pravi, edino, kar nas druži, je to, kar nas ločuje. To je tudi zelo zanimivo, ne vem, za, za ostave eh, pesniške zbirke. Pesmi v zbirki kritično govorijo o času, ki je med drugim tudi čas, ker ga sam pomenjaš, to je Sloterdikova eh, kritika ciničnega uma. Ne? To, to se mi zdi zelo pomedljivo, ko ne vemo, kje smo in da je vse, kar imamo tisto, kar se delimo po naših žepjih. Obdobje družbenih omrežij je čas virtualnih svetov 21. stoletja, ki se nenekno cepijo. To smo, to smo že nekakrat pri Vinci, če smo imeli Borgesa pri Urški, recimo ta svet pomnoževanja, cepljenja. To je v tej tudi pesmi v 21. stoletu in tako v poslanici Andrugine Podlasice pravi Digitalna revolucija nas je za šalo v prazno sobo v Kaj je sploh lahko identiteta človeka našega časa zgubljenega v neštetih svetovih omnoženih v neskončnost Kje so meje mej med temi svetovi, kjer je lov vseh na vse odprt? To je pesem Globina digitalne dobe. On, ta junak, ta človek je otojen, razpršen, virtualiziran kot še nikoli prej po skustu z drevesa. On je nekje v pisarni, tako kot je 21. stoletje. Pesnik se vseskozi sprašuje, ali je to življenje. Iz pesmi v pesem na način, ki je v ključnih elementih univerzalno, poetičen, tu bo verjetno Meta komentirala, In uh, teče zbirka po principu pa podobah. Hvezdo, ki na prvi pogled med seboj niso združljivi. In to je en prepoznan slog uh, Gregorja Podlogarja. In uh, ravno takšen način je še kako umesen za razgrimljena položaja, katerega se je človek digitalnega, digitalnega časa. Je od tega človeka še kaj ostalo? Kako vidi čez to sebe svet? svetove okoli sebe naravo vse tisto kar je zunaj digitaliziranega zunaj sobe zunaj recimo te naprave ki jo imaš pred seboj se ja splošni vidom stanka map papir recimo anti digitalizacija kako vidi često Se pravi vse to, če še vidi, ko se vse kaže kot neodladljivo prepleteno in neskončno neskončnost množeno po eh, žepnem zaslonu, to je, to. je jezik poezije tisti, ki odpre varnost in nedvoubnost zavetja svojo politično funkcijo, torej je na nedvoumen način svet poezijo sporedni prav prostor človekove identitete, varovalka njegovega jaza, oddiš na rane, ki jih prejme od konfuznega, recimo, sveta digitalnih prostranstev, ki brezosebno žanjajo svoje človeške duše, ker se prižiga vrša s to žerno vesolje, s to e, svetlovo, ko se go dotakneš, zažari, kar je za neka prijetno neka druga poezija če tako veliko s tem živišči, bi bilo zanimivo vedeti, kaj, kaj je to vse pomenjeno. <tose> Pesnik se med digitalnimi pomnoževanji par svetov neživljenja odločilo, postaviti pa za same zbirke na stran življenja, kjer pravi po slovensko zelo nakratko na zadnji strani rajši življenje, mogoče je to citat oziroma grafit, v je bil mogoče eh, ta povezava, ampak to lahko potem sam avtor razloži in eh, iz tega sveta, recimo virtualnega, eh, pomnoževanega in tako naprej, povabi k pitju zelenega čara, rahve ovalovanje toble sredine, to pomeni v nek popolnoma drugi svet. Eh, Zanimivo mi je še posebej to, kar omenjaš slotež in kritiko ciničnega uma. Ne. Mislim, da tudi to, bi moral sam potem povedati, kako, kakšno je to razmerje. In uh, mogoče, ker uh, slotež dihe, sem pa o ko pomišlja tudi drugo knjigo, ki jo tudi uh, mislim, da učka poznato, To je prihajati k svetu, kot so Reuters, kot je je Tam ali Maček. Mislim, da je to izjemno pomembna knjiga. Za, vse, ki piše, ki prihajajo v svojih vizikah in uh, gradijo in stok, vstopajo iz nevesolja v drugega druga vesolja, v neko druga vesolja in pravzaprav vodijo sebe v nekaj popolnoma drugačnega. To je, to je zdi moj nagrav začenje. Ti najdaj poznaš Gregorjevo poezijo mislim vredno tako vrebižno okus. On je naredi že v prvi zbirki leta 97 je opisano naslovil svet. Ja sem prav tako naslovil to, če. A lahko mogoče opažaš mislim razvoj v bistvu njegove politike oziroma a je ta knjiga nek logičen razvoj njenega kot pa štito. Misim da je, mislim da je postal zelo uh, kritičen. Uh, uh. to je tisto, kar, kar tu vidim, ker mogoče to, tudi pa ne, to ni kritika generacije, jaz, mislim, da je to kritika časa. Ja, jaz v bistvu, tukaj moram samo to povedati, da je meni zelo žal, ampak jaz v Berlinu nisem imel postop do Gregorjevih eh, prejšnjih dveh del in sicer milijon sekund bližje in pa Vesela všesa, eh, ker mislim, da je to dost pomembno, da se prebere skupaj s to knjigo Svet in svet, ker se stavlja trilogijo. Um, in v bistvu, kot sem zapisal, to je peta in pol zbirka, ne, ne šesta, uh, se tudi v bistvu povečini, kot smo že rekli, svet v prvi pesniški zbirki, tudi tukaj Gregor v določenih uh, povečini, no, se je zdelo, ko sem prav, nadaljuje s to prepoznavno poetiko, ki jo osmerja predvsem pred igra, transcendence, jezika. Uh, in je pač, v, kot sem rekel, neposredni navezari na predhodni dve zbirki, recimo, je pa opazen ta prehod, če se navežemo v milijon sekund bližje, z vprašanj, kaj je življenje, bistva biti, v Vesela šesa, na to vprašanje, kaj je svet, oziroma, če se direktno navežamo na naslov svet in svet, kot je že Ivan rekel, ta dualnost sveta, približevanje in razlikovanje. Um, Jaz v bistvu sem to bral v nekem grobem smislu v teh treh razdelkih, tudi kot vzpostavljanje dualitete med časom, preteklosti in sodobnosti. Po večini preteklosti mislim predvsem 20. stoletja um, in pa 21. stoletja, kjer lirski subjekt vsaj treh občuti pripada prvemu, A v drugem, to se pravi, v 11. stoletju pa se nahaja znotraj nekega močja, negotovosti, kakofonije in izgubljenosti. A, to sem, recimo, tudi v naslovni pesmi po dialektiki, tematiki, predvsem pa izmenjavanju, je ta dualnost veta opazna, a, jaz in jaz, ti in ti, jaz sem ti in ti si ja svet in svet. A, ta Različice sveta, ki jih vkrati tvorijo lirski subjekti in tudi dobro služijo kot začetek v razdelke, kjer prvi pripada intimnemu svetu, kot je to recimo vidno v bolj lirični zasnovi, da ima v pesmi tom odneše s sabo. Učutek, kot ti čez premražene roke steče topla voda in se zasveti tvoje srce, kjerkoli, kadarkoli, sveti. Ali pa v pesmi nekdo mora razumeti znotraj verzov odprto mesto, odprto sebe, iti naprej noter in se izgubljati in vedeti, da skupnim čutki ne obstajajo, ne tukaj. Posebno pomenljiva se mi zdaj pri teh izmenjavah, ko sem bral, zdelajo se zdela tudi distance oziroma deljave. Nič ni daleč, no se širi, recimo, koliko vesol. Danes je daleč, jaz sem vedno daleč od danes dalec smo, čeprav se tako blizu, poslanica Androgina je podlasica, ki bo po vsej vrednosti največ kot umenje napesel po moje. Um, ter s tem povezano gibanje lirskega subjekta, ki pa po večini slika nekako to melapolično krajino v teh izpostavah. Ki se pa temu seveda zoprstavlja družbena kritika, ki se mi zdi na trenutke uspela, kot bom pojasnil naprej. Uh, recimo, to je Že v prvem razdelku, opazno v pozameznih pesmih, še enkrat omenjena poslava poslanica, njihova želja po imeti je premagala željo po biti. Biti v, biti z. Digitalna revolucija nas je za šalo pospravila v prazno ogledalo, ali pa v pesmi prihajamo, ker pesnik, a pesniki v sedanjosti potiskajo vozičke po nakupovalnih centrih. Še bolj se mi je ta zdela vidna v drugem razdelku, kjer se po večini podlogar spopada nekako za današnjo digitalno in kapitalistično sedanjostjo. In to mi je najbolj delovalo predvsem v pesmih, kjer se te kritiki pridruži sarkazam, ironija, recimo v prebrani, pribranem ciklu slovenska pesem, smešanju tako splošne slovenske mentalitete in simbolov recimo zakuhaj govaja juho, najaj se, na se vseh misli in besed, ki jih nikoli ne boš razumel, kot tudi recimo v določenih pesmih, predvsem smešanja tradicije pesnanja, skrit pomen boči v težko prevedljivi slovenski besedi tulmon. Kras je lahko samo kras in nobena druga pesem ni slovenska pesem, kot je slovenska pesem To je tudi v pesmih, ki kritizirajo 20. stoletje, kot že je rečeno, koptilistično-materialistični način življenja in opozarjajo na produksalnost digitalnega življenja, ker smo vsi povezani, a zaradi odsotnosti fizičnosti tisti, ki niso v Recimo v verzih, ampak tu ni izkustva prostora, ni vrtoglavice v orientaciji, vrtoglavica je v podatkih, ni časa, ni človek. Pa na drugi strani tudi se seveda preko ženoslavov pesmi, ki na to ohozarjajo. On, 21. stoletje, ljubina digitalne dobe, ter živimo v času. Ki pa po drugi strani, recimo, ko sem to bral, kar je pa minus, so mi na trenutke delovali moralistično. Um, harmonija, kar klik po zelo veliko vse po. Pred Predvsem navizuje na 20. stoletje, pa tudi prej, Uh, se je vzpostavlja ta skrižja z nimirom današnjega časa in se zaključuje s tretjim razdelkom, ki je v vseh najbolj razgiben, eksperimentalen, izhajajoči z tradicije modernizma in neovangarde, v katerem besedila velikokrat preigravajo pomen besed s ponavljanjem, kopičanjem, ki pa spreminja dobro pomenske konotacije. Pesmi se pri tem občasno zajemajo po največ tri ali štiri besede, se ponekot razlegajo v družino, te delujejo tudi kot nekimi meditativni premisleki, dediтивna lebdenja in se tudi preigravajo z presekom pomena in oblike, recimo v pesmi Dinastija na okrog, meri univerzalne zakonodajne narave ali pa znotraj konceptualne postavitve pesmi Red and Made". Opazen je tudi večji vnos besedilnosti in drugačna raba subjekta, ki se pa kaže v um, meni eni najljubših pesmi te zvirke in sicer alma ima malo podovarje skozi čas, kjer podlogar, mislim, da je to jedina pesenka, pač v bistvu se ta drugačna raba subjekta postavlja, kjer podlogar spregovarji skozi persono eno izmed ikon 20. stoletja. Priča smo tudi vedno večjemu vnosu vitalizma proti koncu, s katerim se znotraj versov raje življenje, zbirka tudi zaključi. Zdaj, ta zadnji, za, zadnji del, zbirka oziroma konec, pa me tudi na nek način zmoti. Na nek način seveda se zavezuje nazaj k življenju in seveda je to opazno, po drugi strani z neko odprto strukturo omogoča tudi možnost različnih interpretacij in se tudi povezuje recimo z v vodne pesmi Svet in svet, recimo šele življenje v svet. Ampak spet, sem imel v občutek, da, sem to prav, da zazvenim v realistično, kot neka posamezna izkušnja subjekta, dvignena nad siceršnjim sodobnem prebivalcem sveta. Recimo, ker sem to v verzih mogoče videl vse, ki, boste, ki nikoli ne boste vedeli, kaj so zvočniki, kaj je elektrika. In um, se mi je potem celo konec neko, nekoliko nedodelan zdrav. Prehitar mogoče. To je, da smo odstranjali. A se ti tudi si pravzaprav dobra zbirka, ali za slaga zbirka? Tako. vem, da si zelo zbirka. Zdaj zadeva je ta, meni je zelo žal, da, da nisem imel časa prebrati še enkrat Gregorjevih, predvsem teh dveh omenjenih zbirk. In jih še bolj, za enkrat, če nisem imel časa. Ampak kot se pa spominjam, Recimo, kar sem bral v preteklosti, se mi ne zdi tak napredek. So mi določene pesmi v preteklosti veliko ljubše. Negove. Hvala, okay. Aljašk. Predlagam, stanka, da se predstavljam, kar me delivuje, dopolni. Jaz sem naslovila ta svoj prispevek Poezija in poezija. Po jezikovno zahtevnih in napornih autorskih pisavah je pesniška zbirka, kot Svet in svet, resnično počitniško branje, ki je bralcu ponudi vse na prvi zamah. Kar ima svoje prednosti, predvsem v današnjem svetu, digitalnim pripomočkom prevagojenega komuniciranja med ljudmi, gotovo pa tudi svoja vleganja, če pogledamo na pesniško okolje, in dobesedno tudi neko konkurenco, seveda ne antagonistično, ki se izriše tudi tu na Prangeru. Vsak od devetih avtorskih pristopov marsikaj pove tudi o ustvarjanju ostalih osmih kolegov in kolegic, oziroma vrže neko luč nazaj. Ravno tam zajedna sporejanja poeziji so zelo zanimiv dejavnik festivalskega koncepta. Takšno soočanje poetik za Gregora Podlogarja pri meni ne izpadajo najbolje. Njegov opus oziroma ta zbirka, o kateri govorimo, svet je svet, deluje kot pesniško podhranjena ali rečeno borbilo, svojo obliko usmerjena v vode množične kulture. Zaradi svetnega ne blomin, da je ta poezija lahko predvidena za uspeh. Ko pa se lotimo kot zapisane, tako kot jo beremo med tlatnicami knjige, kritiško, tudi iz stališča literarnih postopkov, vrednot nekih zemljajočih prispevkov, o, naravni jezika, strukture, oziroma prispevkov samo literarno kulturo slovensko, ta slika se potem neizogibno obrne. Če tudi se odlogarjeve poezije lotimo s empatijo, spet pri empatiji, ki si jo po moje zasluži vsak avtor ali autorica, Ta literarni izkupiček je na koncu tanek oziroma nek redek. Celo se zdi, ko da je na stanku zbirke potrvala neka zvonanja potreba. Saj dokajčni del pesmi spade, ko zapisan brez nopravnega razloga oziroma nekega tudi čustvenega sporočilnega pritiska, ta pravega interesa samega avtorja. V povezavi z anorektično pesniško pisavo je ta problem šel toliko bolj izpostavljen. Kljub vsej urejenosti in na koncu vendarle spretni izpeljavi, ker zbirka je enojna, tem kako teče od očetka do konca, zbirka gre mimo nas, oziroma mimo mene, čutna in čustvena plat do živetja, tako rekelč nista nagovorjena, ali potehnjena v recepcijsko dogajanje, tudi miselnega ni veliko. Zbirko jednostavno prebiramo preveč trezno in preveč odmaknjeno, Ker je sama zastavljena na teh načelih. Po letih mojega bivanja v Sloveniji je tak trezen, celo hladen in notranje nezainteresiran ton dobro poznam. Zato mislim, da se določen del bravce v tem govorice lahko prepozna, zbirka pa dobi ocene kot kul, cool, čeprav ima sebi tudi nekaj najljubših priokusov in the best početje. Če pa se jih poskusimo približati iznotraj literarnega sistema, upoštevati izrazno in sodinsko bogatstvo, recimo pesniške tradicije, kot tudi subverzivnih pristopov do tej tradicije, pa tudi seveda uh, to sodobno literarno sceno, bo ocena, kot je bilo že rečeno, precej drugačna. Lahko gledamo na sporočilno zbirke, lahko na upravljena pesniška sredstva, lahko na neko zagnanost avtorja v njegovi misiji, in tako naprej, vseh teh ozirih poezija Gregorja Fondogarja postaja za me mlačna, celo bi rekla šivka. Koda je autorja vse skupaj odpeljala na točko najmanjšega otpora, na mesto napora in zahtevnosti, tudi do sebe. Ampak seveda nočem tu psihologizirati. Zbirka predstavlja niz pesmi, v tri oštevilčene razdelke, ki so nastajane v različnih priložnostih, pravzaprav gre za priložnost na poezijo motivika za marsikaj od obotovalo irskega subjekta, čez bolj skromno nakazal do bezensko motiviko do, recimo, filozofirajočih nastavkov. Vendar, ob maksimalno zreducirani govorici in izraznem aparatu, pesmi se od naštetega največkrat doseže le nivo nekega neobveznega namigovanja. Niker se ne ustavimo, ničesar ne zajanemo, z veliko žlico, pesmi tečejo po nekem pospešenem načrtu, in druga za drugo pojenjajo v prostoru. Tisto kar zbirki doda njeno enojno pomensko obarvanost je družbena kritika. Čeprav spet meni se zdi zelo umirjena, recimo v primerjavi s Dejanom Kobanom ali tudi Anjo Golob in še drugimi, brez kakršnega ko, koli konfrontacijskega naboja. Pesnik jo največkrat izpelje z nekomentiranim ispostavljanjem dejavnosti ki naj bi označevale, rek, samozadovoljiv način življenja pretežne večine slovencev in slovenk in to v obliki, ki posnema tudi njihovo jezikovno udobje. Beremo, citiram, jaz sem grede, ali krompir je posajen, ali vreme je slabo, ali, to je citiral tudi, ali až zakuhaj govejo juho, naj se, ali prekriv je rado, ali alpe so bele, kras je lahko samo kras. Imate pravni stroj, pa bi imam auto, imam življenje, in pasmota, kozolec, to je prebrali autor, cerkvica na hribu, sobota, sobota je, pa vrečen, svat je že grejo, in dublanica je javor, koni citata. In tako naprej. Zadnja navet prihaja prihajata iz slovenske pesmi, ki si no citirala vrlo. Njevna slov pokaže, da se je autor namensko osredotočen, na ta neproblematičen, ali kvazi problematičen diskurs, zdaj je lahko govorimo o tem ali na omeščanskosti, ali gre za nek neoliberalni diskurs, ali recimo gre za način življenja nekega razlojenega srednjega sloja, ali gre za vse skupaj. Še citat, Kupuješ, ljubiš. Je pa energetski vivo zbirke in njenega juna junaha, protagonista, tudi zaradi te stradanosti pesniškega aparata, o katerem boč je povedala par besed, tako nizek, da me na pasivnost, in se gible v nevarni bližini pod odobravanja tega neproblematičnega, ali samo kvazi problematičnega načina življenja. Namreč ni dovolj, da od kje in karšne vidimo težave, saj brez neke tudi zavzetosti, izpostavljanja in kritičnega samoupreganja ne bomo dosegli nikakršne spremebe. Tudi v poeziji je ta energija dejanja ključna iz konstatacije naredi performacijo, bravca pa ne pustili na ravni zaznave ali evdence, temveč ga popeli proti kompleksnosti doživetja pesniškom značenih sebi. Če recimo ves čas samo gledamo, kaj piše podlogar, smo bili za svoj ustvarjale posebnostni delež. Lahko ocenimo, kaj je zapisal in se z njim povsem strinjamo. Res pa je, da poezija še ni prišla do besede, Če se za skupen dialog s avtorjem s pomočjo njegove poezije ne ogrejemo tudi človeško, če namreč ostaja tej, na tej ravni dokumentacije evidence nekih pojavov. Osebno nisem jaz pristašica nekih cool ali freak načinov pesmiškega bivanja, tako pač je, ne maram niti ali ki ustvarja dost skoke na pouprečnost in nekomplicirano realnost stereotipne vsakdavnosti. Prvič seveda se tu ponuja vprašanje, kdo naj ta pravi naslovnik utemeljene kritike takšnega načina življenja, manipulanti ali manipulirani. Drugič, prostih evidenc nikdar ne znakuje, kaj pa naprej. Pri svet je svet, se lahko vsak odloči sam, česar noter primankuje in če sa ne. Meni je zbirka v svojem družbeno kritičnem vidiku delovala kot katalog, ki mi ga predoči profesionalec. Problem zabeleži na nivoju dopustnega in tudi že medijalno, recimo, nekako prisotnega v tem prostoru, a ne tvega. Kljub temu, da je bila marsikatera pesme, kovala paska duhovita in zavadna, jezikovno in poetološko, pa ne dobim nezapet preseška. Paradoksalnost takšnega pristopa bi lahko povzela za znakoma kot mainstreamovski punk ali kot mainstreamovski akarhezen. Seveda gre za blav, saj takšna združitelj ni dopustna, oziroma razveljavlja ključnega samostalniškega člana v te besedne zveze. In tudi marsika enako ve o tem, kaj je, kaj bi rado bilo, kaj ni, oziroma kaj je ali kaj je, kaj je ni samo na videsno, ter zakaj. Ampak, ko tudi na druge znake pesniškega dosežka, ki ga tudi zdaj obravnavamo. Omedela sem že avorektično pesniško govorico. To kategorijo, kot recimo nasprotje kremlične pisave, je že v 70-ih letih uvedla Hannah Siksu v eseju Spomni glava, je tudi v ko se je ukvarjala s pisavami žensk, ki kljubujejo ali poskušajo kljubovati zavesno ali nezavesno, da v lasniškim diskurzivnim razmeram spolnega vidika namreč premagati autoritarno rasistično pisavo in tudi v sebi. Njihova zaznamovano s položajem, ki u uradno, stereotipno, patriarkalno družbo pripada, povzroča marsikakšne izrazne recesije iz <trije> ali neke zdravilne pojave, ki so del tega postopka. Lahko tudi bodi se besednost, bodi si redko besednost, oboje zaradi pogosto podzavestne samozavesti ali samo cenzure. Vidi mi, mi, da je ta uh, miselni prispevek Helensixu uporaben tudi v drugih ali drugačnih oblastniških razmerih, Kjer se prevlada in podrejenost izkazujeta drugačnih odspolni matrici. Če nočem govoriti o lenobi ali utilitarnem pristop, pristopu, bom morala pri Gregorju Pobogaru premisliti, ali naredko besednost, ta neadresnost tudi, In nasploh, da nazaj potegne položaj njegovega pesniškega alter ega, posledica nezadosne odločnosti ali morda osebne previdnosti, drevniti v osi gnezdo, obene pa zavedanja, da posebej z kritičnega naboja tudi ne bo šlo. Res je, slovenski sindrom je postal skoraj obvezna plina v motnikih sodobnih, predvsem mlajših pesnikov in pesnic. Ampak morda tudi prejšnji generacij, saj recimo pri Deklevi tudi smo naleteli ne, na Nanopisari, tudi Sloveniji in tako naprej, in tudi že v literarni zgodovini. To bi bila resnično tema vredna bolj poglobljene raziskave, kaj nam vsi ti glasovi pravijo. Razpršen in neosebni kritizem in nekonkretnost v pesmih pri Gregorju Povdonu ponavadi nastopa človek, recimo človek je dejavnik nekega znotraj besedilnega dogajanja. poosebljanja problemov sploh ni, niti v tem smislu osebne odgovornosti kot kategorije za, pravzaprav, tako je prikazovan, istirjen svet. Se na omlikovnem nivoji ustresno povežeta slovničnim minimalizmom in izrazno neinvenčnostjo, ki si ter zna delovati v svoji smeri, recimo pri poezji določeni za glasno branje, ali neki slav poezji in tako naprej, Na koncu pa Wenderle iskaže tudi kot past, predvsem zvezi s pesmi, ki im resnično teško določiti notranji vzgiv. Stavki so enostavni, nerazbiti, jezikovna na ki so določa pod opisavo spada, za moje pojme, osnovno šolske klopi. Pesmi padajo pod besedni slab iz nekega žleba, zapisane v enoj besednih vrsticah, veliko krat, ki sploh niso več verzi, e, recimo, če pogledamo pesem Evropa v letu, ali večina pesmi v tretjem razdelku z najbolj izrazito se se klama pesmijo ready-made, ker pravzapravak vidimo je 25 versov in vkrati pesmi je zvrstavljena iz 25-50. Ali s pesmi kot komaj so naslovi 42 pesmi, zelene čaj proti koncu zbirke in tako dalje. Smiselna in formalna funkcionalnost verza je to posebej spregledana, prepisana, prilagojena, da je to vprašanje, kakšni izvedite raznim potrebam Da se razumemo, to ni več razprava o politiki, več o pesniški logistiki, ki jo zbirka ne bistvo bitno odsela. Pesnik sam začuti, da si ta enostavnost in pomankanje snovi izsiljuje ta kakšen premik. Zaključek zbirke. V vrsti iz reke, ki jih pomeni sedem, kot je osem ali recimo zapiše pesem, stremite tremi besedami v obliki križa, ki jih tako zvišuje. Čeprav se rešuje na več možnih načinov, tudi recimo naletimo na dvojne razmike vrstic ali časih na več ali manjkosrečeno pojeto, če je posrečeno moram omeniti recimo nedvomno tisto o Niku Džegeru in Radirki. Pisnik povedo svoje, svoje in časih tudi nič. Vzemimo par strov toto pesem Vreme in gre takole. 21. stoletje je, Veter je kot je, 20. stoletje ga ne, Novi vers imotiv, je, Izgubil neke mesto, Novi vers pa očel in prišel novi vers, rad vas imam, na srednji vers, tečesko zdobje, to je celo pesem Ljubezensko pismo pa izgleda takole, če ste citiram, obstaja, prvi vers, itak, drugi vers, big time, tretji vers. Gregor Podlogar bi mora ne, saj, kako bo reagiral na moje mesto zapisal za eno besedo, halo, Na zadnji strani zbirke tik pred kazalo naletimo na dve v zraku opisani besedi: Raje življenje, samo to, nič več ni na tej strani. Torej, nič več, nič mat. Ne vem, ali naj je avtor v potem takem vse odpuščeno, ko takole, dosti ne razgrne karte na mizi. V vsakem primeru me zanima, in v bistvu sem slišala zdaj. Uh, kako bo Ivan recimo, obrazložil izbiro te, te zbirke, a, kot tudi izejo za nas vse. In tudi me zanima, kako se bomo o te zbirke naprej pogovarjali, pa tudi seveda glas samega lahko je. Uh, stanko, da so sem želela samo prositi, zvakrat omenjaš to energetično, fizično, samo bolje, ker če pač dobro razumeti v Gregorško tekstu. No. Uh, Prav ta redka besednost, ta v bistvu minimalističen eh, razvoj besednjaka, mislim, ti verzi spremenijo celo <coughs> eno besedo. Mislim, točno to v bistvu, ta, to okosti je skoraj, bi sam, bi rekla tako, ne? na kateri pravzaprav stoji ta poezija. Tako da, da se ne razvije, ne rašišira, tudi stavki so takšne, tudi verzi so takšne, recimo tudi pesmi so takšne. Pekaj zdi, kot da pisnik to boč ne, ne načrpno, da na to... Ja, zdaj, to jaz, ne bom se zdaj to spuščala, ne. Uh, lahko je moralo tako pri, pri Gregorju. Uh, samo jaz potem vidim recimo ta učinek ko tako poezijo in razmišljam, zakaj je recimo tako. In ali to koristi, ali to ne koristi, ali to ojača to doživetje iz te zbirke, ali obratno gre proti te zbirke proti te Kaj pregovorimo od eh, kataloga do zelo dobro, dobro izrisane družbe, kipika, kje se ti eh, najdeš v teh besedah? Ja, ne vem počno, kje me točne, mogoče to, da to, kar je na lezu eh, začel v paralijažu, da ne povem, da pravzaprav ta knjiga je svet in svet pravzaprav, da pravzaprav sklepa, trilogijo ki se je začela leta 2006 s knjigo Miljon sekund bliže, nadaljevala s knjigo Vesela novo v šest, s Vesklenina s knjigo Svet in svet. In ta teorikera je v bistvu nastala došlo deset let. To se pravi od 2006 do 2016. Um, to, kar me mogoče najbolj mod, je to, da se skozi v tej knjigi um, govori o tem nekem digitalnem svetu in digitalnih dobi, ne vse zadnje, ne vem, se. samo ena sama pesem ne posrednjo navizuje na dne to. In to je pesem Globine digitalne dobi. Sicer pa mislim, da knjiga uh, ima precej veliko filozofskih konotacij, tako da ta um, Da živite, ne morem tu da se naslanja na množično kulturo, oziroma da cool freak friik, oziroma mainstream punk, a, Tega ne vem, ker ni videl nobenih referenc, ki bi na to nakazovali v knjigi, nasprotno po naslovih, citatih in podobnem, bi pregovoril o čem drugem, kot o friik, kul, cool punk, pa množični kulturi in podobno. A, tako da To lahko, tudi tukaj bi se daljnje, mislim, da še malo odpreme debatu in da rečemo, točno po segmenti, kje, kje so ti uh, segmenti, množične kulture in kje se jih vidi. Ker jaz, uh, mislim, knjiga je rasla iz nekega čist drugega uskika, uh, eden glavnih uskikov je bil tekst, uh, DL za razlika in ponavljanje. Uh, če zdaj mal um, na kratko povem. Um, svet in svet, že naslov naprezuje na neko razliko in DLS pač govori, da je razlika je objekt afirmacij. In jaz sem pač izkozi to, to, da je da pesem postaja neka afirmacija razlike. Mesenina. In mislim, da je to glavno vodilo te, te, te pesniške izberke uh, in da um, ja proprožijo sam svet, kar je po mojem profilu ugotovo tut Ivan Dobnik v bistvu nimamo svet, imamo nekaj biologijem videmnim, to se pravi neki vidmo in neki mi po našem mislu. Skratka, kot svet nastaja potem otrok. In zato je v bistvu ta knjiga na nek način se tudi strinja s temislavo, ki pravi, da paž, da so to neki kratki stavki, prosto propro ki Ki so pravzaprav zeloženi skupaj in ki na, na podlagi kolažiranja sestavljajo ravno to afirmacijo. Um, sicer pa še to, da no, ne povem, da, um, da je tendenca kmita bila tudi to, da se pravzaprav navezuje na neko tradicijo. Da da tu, da se tudi misli tradicijo odta ta še enkrat ta, ta opaska o množični kulturi in o o o mi je zelo je to tudi je nerazumov knjiga se je zgol nazuje tukaj se pa razumejena avija zato pravilno na na avangarde uh, in začetka 20. stoletja recimo uh, pesem veseli pogovar, konkretno je nek omaž debelizmu, je nastala pesem ob storednici debelizma, no, ampak kot navizuje pa tudi citat na začetku knjige, zelo se navizuje knjiga na modernizem 60 in sedemdesetih let, recimo na Inger Christiansen, na priplike Majerova, kar skratka na to neko pesmičko tradicijo modernizma, ki je Nastalo v 60-ih in 70-ih letih in v ta, po mojem, knjiga skozi to afirmacijo, uh, kot sem rekel, razlike poskuša na nek način mišljeno na novo. To bi bilo za začetek, kot je malce, zdaj stvari na, na svoje mesto. Še, v bistvu pojasek, ja uh, ta najprej me zanima no, ta nošna kultura uh, oziroma uh, ta Ulf rip pisanje in pa ta minski movski bank to, to te, te, te, te, te, te. Poj, povezalo, začet, to je povezano da si to se to dobro počutilo skupaj povezuješ tudi ti, uh, v bistvu ne govorim da, da se mi pravilno razume o uh, tehanskih motivih tako naprej legah tej poeziji Uh, ne govorim o referencah, če, če recimo o to možično kulturo, uh, govorim samo o pesniški strukturi, govorim samo o načinu, kako ta poezija stoji v jeziku. K kakšno je tam delo z jezikom, kakšno je tam delo s pesničkim. Zdaj bi morali konkretno primer uh, nek mainstreamovski park, park bi se bil recimo, na Green Day si predstavljala pa moja pesem, ali se ti zdi, da, da bi to... Da dokončam. Govorimo o komunikacijski strategiji. Ne? Zdaj, te pesmi so zame tako poenostavljene v načinu zapisa, v te pesmiški strukturi, da v bistvu vidim, da so apsolutno lahko sprejete tudi z ljudmi, ki se ne giblejo v literaturi, ki recimo poslušajo odnosno tvoje branje, na odru. pa se povežejo s tem sporočilom, pa, pa lahko razumejo, uh, ker tam ni nekih uh, kompliciranih, niti igr strukturnih, niti... Mislim, je tu en razkorak v tej poeziji med tistim, kar poskuša prikazati, morda tudi tematizira in tistim, na kakšen način to počne. Tako da, Ne vem, ali je to hitro samo zadovoljstvo, ali je to, ne vem. Uh, ampak rezultat je skratka v knjigi in v tem smislu, recimo ta komunikacijska strategija kot da gre na roko nekemu množičnemu preposlušalcu, morda bralcu uh, poezije, v tem smislu. To sicer ni bil moj namen, ampak če, če ti povidoš te istorijo, si jih ne, vem? Pa druga splac te zgodbe, recimo tudi ta družbena kritika, tega nisem nekako omenila. Uh, ti, si zdaj, si tako ta kontekst postavil, ki je zanimiv in lahko se o tem pogovarjamo, pa jaz s ne bom, da si da čez, uh, tu marsi, kakšna branja, besedila, mislim, da se upenjaš uh, premišljevanje, recimo neke intelektualne sredine, nekega kroga mislece in tako naprej, ampak to, kaj je v to poezivo, meni zdi, ne vem, fatalno neizivalno prisotno že, medijsko, mislim, to sem omenila, uh, prežvečeno, mislim, ra, razkorak med biti in mati ali recimo pesniki potiskajo v vozičkem nakupovalnih ali Nič mi ne preseneti, mislim, vse to ko da vsi nemo, mislim. Uh, in zdaj nas bi čakala, več častru, ko se pogovarjamo, Uh, tudi problematiziramo, tudi pesmi, ki ima se tudi mi poskušamo to poezijo odpred, recimo, tudi in problematizirati na neki točki. In jaz sem to čakala, recimo, tudi tukaj, da je tam še nek preboj, nek korak, tudi misljani, ki ne bo wow, ne tako takole, uh, pustil. Ali tega nisem se zavjela, ali, ali ne vem, tu je res uh, Gregor, ne vem, za ali Ampak vse to tako gre mimo mene, sem to zbi splošni nivo tudi te družbene kritike, ali ne vem. Tako da, v tem smislu tudi bi imela še to pri recimo, do, do te zbirkeva. No, moja kratka observacija je da je, Precem prvo pesniško zmer, ko poznala, ki je bila zelo ne, zaznamovana z kondicijo mladega filozofa. Je se tudi celo pregajala, če se spomniš, slovaščine, si bilo takrat gozdi. Tako ne. Je. In uh, moram reči, je tu knjiga, ki je, sigurno, kaže nastanje ene energetske podhranjenosti. Uh, Ampak bi rekla, da, da pač je to pa še treba ne vezati na kristniško biografijo, če smem to reči. Zato, ker drugače je bit, uh, filozof, študent, diplomat, diplomat, študent in tako naprej. Uh, drugače pa biti prijeti v ta Slovenski ali evropski svet z vsemi vsakdajne v opravlki. To se je zelo evidentno kazali tudi pri Alešo debeljaku, kako je on pesnil kot eh, začetn svobodno sovek in kako je potem začel upesniti kot eh, upet v običajne življeni slovzorce. Ne? In eh, to je tudi, na svega mi zdi, da nekako Uh, kaže na to, namreč lahko bi rekli, da je to vse tako, pa še vse drugačne. Namreč, svet je bil prej uh, en svet, ne? zdaj je pa drug svet, zato sta svet in svet. Uh, že v tej trilogiji ne morem nači reči po razpolamu 50 let, vsekakor bi bilo treba povedati, kakšna je ta prva knjiva, in predvidevam, da če gre za tri ljudijo, so že v prvi knjigi nekakšni zametki te uh, problematike. Mogoče, pa li kažem na to vprašanje, ali bo pesnik zdržal ta novi svet, ali ga ne bo zdržal. Ne? In uh, mogoče bi skor rekel, da v tej družbeni kritiki uh, nekako ne vidim poprave usti tistega stropenka žele ki že skoče po raztret. Ampak gre že za meničkano pristajanje, zato, ker gremo, ki jih nuja vse življenja. Nuja tudi te muzičke, za človeka, eh, ki ima družino, ki živi, vsi imamo te muzičke, pred sabo. vsi imamo te goleni muhec, vse, ko prej pridejo na vrsto. Vsi imamo ta svet, ne? To se pravi, da bi v tej, v tej kolektivnosti, ki je, v tej, tej maneri, ki nas tlači, še izmeram za držav in, uh, in svoj prvinski tudi odprnjem v film, ne? Ta boj za individu, uh, ki je mogoče pri pesniku zadnja stvar, kar spusti, ki drži kot kar tarjeto, mislim, s krajnimi močmi, In recimo to vidim, če pač vem, kakšna velika strast eh, je eh, bila eh, v zbiranju čajov in piti čaja pri gregu in eh, umetnosti piti čaja, ne? Eh, recimo ta zeleni čaj je kajko zelo skromno eh, v eh, vrsticah, da sto pa tukaj noter se mi zdi te priče na pomoč. rahlo volovanje topne sredine. Tam, tam se srečamo. In seveda kako se srečemo, kako malek se srečamo, kako malek je ta topna globina, kako malek nas šečajo tijega vrsto. Kako je to, ja, mislim, če gre za eh, energetsko oboženost, gre za to, da ti ne dajo več energije, da se je ne goba, da ti jo odnašajo stran in da to postaja en drug svet. No? En zelo svet, ki je težko, eh, ki pa vede individum sami zelo težko eh, preokreja v svoj prijet. Mi sicer poznamo v slovenski sodobni literaturi največkrat tvoj subjekta, družbo oziroma eh, So, rekla, pa politično družbo s državom, skratka s politiko. Ne. Tukaj pa ne gre za zarobanje s politikom, tukaj za zarobanje s tem bližnim svetom, ki je sicer bližnji, ampak tudi ni čist bližnji, tudi ni nam na kožo in na srce in poruženje. In tudi tukaj se to kaže, ne? ta svet, ta svet in svet je res to, da je vse tako, nekako smo si zamišljali, da je, ampak je vse drugače. In to izščrpava, to zelo izščrpava. Logo, kot sem še nekaj dodam. Um, to smo že včeraj rekel, nekaj predajeno, pa danes si ti še enkrat omenila, Jaz sem tukaj, ko sem bral uh, Gregorja, zelo usporajal tudi z Dejanom in, in družbena kritika se meni recimo veliko bolj uspejila, kaže pri Delo, kot pri Gregorju. Se tukaj strinjam z me kar je rekla in tudi bač, ne samo to, da, da je meni res velikrat pa, v nek moralizem in pa to zadevo, kot si ti rekla, da teže zadeve želimo, me potem sklapa tega tudi tak, ne in hiter konc, brez neke Konkretne refleksije, konec koncev, raje življenje, ki se deluje odprto, kot sem rekel, ampak osebno in pa ne da, ki je dosti, no. Je pa tukaj tudi to, to je pa tudi zadeva, ki sem jo pa rekel na začetku, se mi zdi, da mogoče to čisto drugačno branje če beram skupaj z prvima dvema knjigama te trilogije. Ta trenutek pa tega ne vem, ker se samo delajo v spomni od leta 2006, pa potem se zdaj leta, pač nisem na novo prebral te dve. Hmm. Jaz ja, samo više to digitalno, ker to si tudi za za se to pri Ivano, kako se je pojavilo, pa tudi pri meni. A, in je to nekako povezavi tudi s tem množičnim, v bistvu. ker tam je do takšne mere abstrahirana ta pisava. Mislim, ta naša poročila, ki pošiljamo SMS, -e, mislim, maili, zelo reducirani, zelo utilitarni. in to nek ja sem to začutila. V tem smislu tudi osiromašeno, tudi poezija, samo za poezijo je, lahko, je to lahko problematično. Recimo, in tudi, seveda, vse to je namenjeno množičnemu porabi, ta vrsta pisanja, sporočanja, povezovanja in tako naprej. Tako da recimo, tudi to bi potem povedala, da za to mi je tukaj deseta duhovno skočila in tudi v tem sorazmerju s tem množičnim. Repa še morda to da pravzaprav tudi autor nisi si pustil dovolj prostora po moje, da recimo iz tega se iskopleš, tako malo tega prostora jezikovnega, Mislim, če imaš tako zelo zreducirano to pisavo, pravzaprav ni veliko možnosti, kako iznečesa izstopiti, kako se praviti, kako se izvido, obrniti zadevo. V bistvu, potem tudi v nekem smislu je tam, smo govorili, ti si omenil linearnost prijanja korenta, kar se meni ne zdi, ampak recimo tu bi, to, tu, tu bi omenil ja, da Zdaj ti z Gregorjem nisi zadovoljna, si pa, ne vem, mogoče z Deano, ki ima pa čist drug postopek oziroma metaforika. Sam namreč redim, da ta zbirka, oziroma ta knjiga nikako ni podhranjena. Ne? E, bolj, kar mene bolj fascinira, oziroma e, navdaja s premišljevanjem, so naši načini, naši pristopi k poeziji, ne? ki so zelo, zelo različni. In jaz mislim, da lahko premišljujem namreč o umetnosti tolmačanja poezije kako je to ne kako jo analizirati, kako jo secirati, ker ti konteksti, ta prostor je potem zelo širok. Zdaj, če prideš stampati vnaprej z neko šablono, ne vem, potem imaš na eni strani feminizem, eh, hermetizm eh, pa ne. Eh, recimo, to so eh, neke a priorne, ustopne, eh, tvočkane. Ki je mogoče, mogoče, ne bom zdaj trdil, ampak zelo verjetno in sumim, da lahko kakšno poanto ali pa kakšno bistvo potem zgrešiš. In pri Gregorju mislim, da je od začetka do konca poanta knjige ravno ta, da tudi s tem koncem, ki je res zelo banalen, to je naš čas. In jaz sem videl kot celotno knjigo, v celotno zbirko kot to poetično metaforo, v tem smislu. Jaz sem jo tako dojemo ne vem, se ti zagotovo, mogoče nisi bil v prvi vrsti pozorni, ali pa nameralil nekaj digitalni svet, da je Kostanka omenja na za sms -e, To je tipično značilno eh, skozi celo knjigo, Ta, In tudi to, kar je, kar manjka so pravzaprav je to podobje nadrealizma ki ga ima recimo, urška, ne? ampak to je, to je čist drug postopek, to je čist druga filozofija poezije, poetike, dojemanja sveta, ne? ker je tudi uh, vzadju, ne vem, jaz ta slova Trdi, ki se mi zdaj zelo zanimljiv, ti si omenil, žedeleza, ja. vsekakor in uh, vzadju z tega konteksta, ko potem prihaja poezija, poezija je, je izjemno šigrop z slovnih vrzaven Ja jaz mislim, da mu moramo tudi dati, veliko dopušča to možno možnost tihanja da, da se nam odpre toliko venjših poetik, ne, ker po, decimo, tudi v, v naslednjem v naslednji zvirki Anje Golupje potem tavi je ta, ta sveč iz drugačnega sveta. A jaz pa počasam še neki dodatni glede eti neki dužbe, neki kritičnost in tega, ne, Leč, ne vem opažam, da, da se V zadnjem času nas bilo, ne samo v poeziji, ampak mar se kje pač povdalja, da pač nekako inostalno neka umetnost mora biti družbeno održena. Skratka, ni, da ni dovolj, če ni, če ni družbeno održena, ne služi, skratka, nima neke funkcije v družbi, skratka, umetnost ne bi spreminjala družbo. Ampak, a ni to nek tako precej nevaren spolzak, kaj to se jaz soto. Oh. Ali ta prosim na kaffo. Ja. Uh, eee da je, mislim, da ste to hranite mi to tudi hranijo. ne bi da je tist, ki ta energetsko nima uh, diapazona energije uh, ga prečekujemo od enega človeka, kaj še le od enega pesnega. Uh, je pa res, ne, da je noter en vers, ker vse je tako, pa še drugača, in to se tudi kaže, tudi v tem, eh, kaj on bovori. V bistvu znam je to eh, pesniška zvirka eh, enega Ene, zres, ene zresnjenosti nad svetom, nad konkretnim svetom, ki mu seveda subjektna način ni kos. In se je ujamel, nekdič ni se ujel, ampak je že precej zahtreten v to vnotr. Mislim, zelo manje še postora za velike korake. Ne? Ampak pravi pa vnotr zvezdno nebo, ki se ni spremenilo. In ta, ta knjiga je tudi tako ne na ta prvi strani je izvedeno nebo, to se pravi neka transcendencija, in na tej strani je neka emanenca ne? in ga dočasnega, zapuščajnega, velikmestnega zadvorišča, žalostno žalostnega regiона in ni tizenim blisno obdingega kostanja, ki je bil na razpolaju celo franceto posmačil v, v samici. Um, nekaj, da bi zdaj simpatiziram in bi rekla, da potikam, nevijam zato, da bi uh, se Gregorijo uh, nekako odprl tale ta svet, ne, da bi lahko malo uh, gluboko zadihal, ker če ne, Bo verjetno, tako kot vsak pesnik, ki je biti upornik, ne mislim, da mora biti družbeno aktiven, ampak vsak pesnik je s tem, da je pesnik upornik. Zdaj proti komu in čemu ne bom nič rekla, ampak biti upornik, ker pesmi poezija so celice za nas, za življenje. Drgače nima smisla, da je to poezija je lahko kaj druzbe, da je lahko moj lahko pač kar pol z pač, uh, Zdravnik se namo sprašava, je, je še zdravnik, ali pa pred njim spremljamo se tudi prepoezijo vprašati, dokler lahko spustimo uh, svoje v svoji poljubnosti, ampak čez tisto imajo pa ne, zato, ker se potem to razbudim. Ker, če pa gremom, da je koncentracija minimalna, pa pa lahko kristaljamo tudi na poljopatijo. Samo potem možemo zbrati, to meditirati, pa ste gremi v principu. Tako da, jaz res flederam z gregulja, da bi sem mu odprljen sneg ali o, da ne morem vedeti, koliko se bo to zgodilo, ampak da bi to bolj malo več prostora, zato da bi sklof lahko dopolnih druž zavihal, kar tole kaže, da ne more. Da hoče sicer držati svojo rokolezijo v eni kondiciji in da najbolj se tudi pokazali, da po desetih letih tretja knjiga mora bilet nekaj. To mi ta spračujem ena minuta stanka in ena minuto luška potem pa zaključimo. Jaz bi se samo ogradila do tega, kar si Ivan predvedel že pred včerajšnjih pa danes, da mi neke lekcije tukaj deliš mislim, in da me podtikaš recimo neke stvari, ki jih ti morda da vidiš, jaz pa tako uh, ne razumem svojega, niti tu deleža, niti pristopa do poezi tako naprej. Uh, vsak smo različni kritik, Uh, vsak ima seveda drugačno neko svoje okolje, svojo zgodbo in tako naprej. Jaz tudi ne komentiram tvoja pritiščka, izhodišča in prosim, da tega ne počneš tudi ti pri meni. Jaz to doživam. No od... To, kar od začetka, ne, da imamo odprta polja pri uh, diskusiji, pri interpretaciji, pri debati. In smo različni. Puška, nakrat, prosim. Ja. Uh, pozorim, da je Gregor pozoril na Inger Kristjance, uh, na njeno uh, poezijo, ki je poezijo Ponovitve uh, in v razliki. Uh, Meni smo je naprejanger in takrat smo bili vsi soočeni s to dansko oziroma skandinavsko, popolno drugačno tradicijo, popolno res drugačno tradicijo pesniško in daneski je bil tukaj zgržen na naša pripovedna, če tako naprej. Mogoče pa mi pričakujemo, ki se mi zdi, da mi smo tudi stankami, ki sem je hla za ekstremno emocionalno izvajanje, tega je nesemvajeno, da nekaj pričakujemo, to pa pač to ni plovo. To je v povolju debato. Če želimo imeti vpoln pogovor, bo Z nami je še uh, Anja Zdruh, on je predvosebno uspela pridružiti. Uh, Anja je do sve izdata štiri pesniški zbirke pri sloveniščini, uh, zbog pesmi v njemškem prevodu, uh, dvakrat bila jebkoma nagrajenka, uh, pesnica, producijska, sovsta, lobiteljica, urednica pri zeložbi Vigeva knjige, občasno prevaja ter deluje kot dramaturgija, živi meteoran v Ruske. A ne prosim za pesem obrbe. <tukaj> Mreža nad Manežem. Tom deli se obrben in se hrb na počasi približa rok v deski. Peti pa mali čezem in odljube v tišini. V mislih ponavljamo za prej Srbska kamenica, Češko-Slovaška, 26. janova 1972. Vesna Kulovič, šedina, preživi hrpski palj z višine 10.160 metrov, na kateri v trenutku eksplozije in ti letano v je. Jad. Jo zatkane propil v parku, zgodaje po polubu, po vaji, zbrano prebira in neki sad pravaj sej. Zvečer je v zvečeru, deč, prikojo, z reščica ministeroče s Zamišljeno sedi na predški trapeza pod vrhu šotora in opazuje travne gledalce daleč pod seboj. V tem hipu si želi samo eno, da so pozabili napeti in mrežo nad manevom, da bi šlo enkrat, če tudi le enkrat, enkrat za res. Ni nor, samo živo vbira in za življenje vse tve, brez kajti. Vrdero z napisom tura in spicen po mali glavo, Dve minuti rečem ljudi, mož samo za respno ostane, in se po oskremi prehodu na poti proti odlohu. Če si vstopivanje, počasni korak dela se kod abe in odsotno prične. Biti ali ne biti. Okrotno ukaz, ukaz v kvarterji nekdo ostane, to se ponavlja. V tem je vsa umetnost, kar je, je poezija. tudi smrt, tudi nič. Tudi, tudi, tudi. na zbirku je za skajnje prihanje za prangar, izbrala je kaj? Ja bom prebrala bo <laughs> je Pisanje kot dihanje kot je za me ena od tistih pesnic, in pesniških pisal, pri katerih se vedno znova vprašaš, kako, kako je to naredila, da njena poezija spregovori usredno v svoji pesniški govorici, ne o, temveč v in s ali z in preko pesniškega jezika, ki seveda ima določena svoja pravila, krati kot da jih ni, tukaj se odpira ta prostor. To je za tudi najbolj obetavno početje premikati se znotraj jezika in ga poskušati ujeti v trenutku, ko pomeni drsijo na najbitezno samoumerno so pa vendarne posledica neke mojstrovine, odklepanja in sproščanja človekove biti ravno z njenim jezikovnim podajanjem, prikazovanja dejanj, kakrš, kakršnihkoli, v njihovem jezikovnem nastanku in rasti ali upadanju, brez možnosti ločitve enega od drugega. Pesnica je v svoji novi zbirki ponudila 25 pesmi, nekateri so pravzapravo kratki cikli oziroma hm, zloženje z več telo, obravnava zbirke pa ni mogoča, če ne bomo se stopili ravno posameznim pesniškim enotam. Toliko so si u pristopu različne, usaka je pesniški svet sam zaseb in skoraj vsaka tudi samo svoj bisrče. Seveda, njihove poetološke spone tudi obstajajo, jih bomo znali zamejiti s kritiškom besedom? U tem smislu, ob poskusu ujeti neki motivični, ali tematski zariz celo te zbirke, je tudi njen naslov mimo beženim neučinkovi. Ne povzema in ne odpira možnosti neke takšne interpretacije. Njegovo semantiko lahko ocenimo še ko zaključimo zbranjem. Govori o strukturnoj umestitvi presniškega jazah v jeziku poezije, Poezijo poeziom, njenim pisanjenim njen diha in ševe pesmi ga ospostavijo takšnega kot je in, tako rekoč, beležijo pot do njegove lastne subjektivitete ali njenega staplanja v drugem in drugačnem, vendar je ravno ta možnost te razsrediščene subjektivnosti pri Bologovi manj za objeta čeprav je tudi prisotna. Njena oblikovno postmodernistična ravnana poezija je ravno zato preplot moderne diskurzivnosti, ki je avtonomen človeški subjekt pravzaprav uh, ustvarila, poveličevala in potem v njeni uh, resmetljenski različici tudi položaj stvarnika, realnost je prikazovala v neki antropocentrični perspektivi. Omenjena referenčna dvojnost uh, v bistvu ta odprtost jezikovna in ta moč tega glasu in tega, te subjektivnosti je v tih zanimiva in zelo živahna. Omogoča eksperimentiranje v jeziku in z obliko pesmi, vendar ga ustvarjalka oziroma neka notranja producentka pomenov, če nočemo isto vediti, nikakor ne izpusti izrok. Postopek je ves čas pretežno podvržen določeni kontroli, je voden, seveda zezijemo nekaj malo mest, kjer se eksperimentalen zagon prikazuje kot bolj izpuščen izvajeti. Najpogoste izusti, ali se to dogaja, v jezikovni drift, ali neko obliko samogovora, kar navadi če ni neke konceptualne uravnale krati, izpade tako, kot da bi bil jezik nekako sam zacikljen v neke pomenski zamki. Posledično kaže samo še nazajna se, in se grubi neko entropijo, Kar je lahko seveda iskoriščeno na več različnih načinov, tudi v smeri naraščanja jezikovne ekspresije, ali zajemanja stvarnih vrzelih določenega časa in prostora, nekaj podobnega prijerne ju smo opazovali. Kot primer navedimo, citiram: ne rabimo ne šaha, ne penicilina, ne mode, ne voditelov, ne loto listko, ne cvetli čaj, ne rabimo potnih listov za čim adidask za te in drugega. Dr, drrr, dddd, rrr, velike črke, r, tako smo. Konec citata. Beseda Dideskalije ob tem, to bi najboljši autorica drugače pregrala, ta tri težko se to ne Beseda Dideskalije ob tem, da posredno u navzoči autorčino drugo poklikno polje, recimo gledališče in gledališko kritiko, zvirti jo občutimo večkrat, Najbrž nehote tudi izda določeno subjektocentričnost celotnega pesniškega početja. Namen kineskalih kot posebne zvrsti je ob drugem inštruirati, recimo bravca dramskega besedila ali režiserja ali tega. Samo dihanje zagotovo predstavlja dejavnost, ki jo je najtežje in hkrati najlažje inštruirati. Odločino je, ali ni, od samega rovstva, recimo, Inštruiranje je v mest že kaže na neko nenaravno stanje, ali recimo neko dodatno obremenjenost pri športu in tako naprej. Kot vemo, v porodnišnicah se ga inštruira skudarca o zadnici in beleži zvrakom, zajetim v in prvim jokom. Torej, to proti slovi je slovu naslovu zbrilke, če takole interpretiramo ta naslov, lahko razumemo kot nek avčevičen iziv, ali volj tudi neko provokacijo, pro nekem subverzivnem smislu. Lahko pa tudi kot nehote ujeti razpon pesničive pisave, ki je do jezika sproščena časih igriva, krati pa z njegovo pomočjo etablirano čan subjekt, sta pravo zagnanostjo in izdelanjem njenjem, od močnega do mučnega, pa ni tako daleč, je resnosti, ali nekega tut naslanjanja, ali samo naslanjanja pri njej, preveč. In zdaj to je čisto tako po strani v bistvu, neka opaska, ki mišlja naprej za prihodnje oziroma v nekem okviru problematizacije poezije kot za recimo to dejanje ali pretekla dejanja. In zdaj prihaja na vrsto vprašanje, kako se sploh lotiti kritike, mislim vprašanje za kritika ali kritičarko, če vsaka pesem kliče sama v sebi in ponuja samo svoje gradivo za tudi razmislek, tudi dostop in tako naprej. Pa še pre svojimi tako imenovanimi formalnimi značilnostmi kot vsebinskimi poudarki, ki pa pre tej vrsti pesmila nikakor ne predstavljajo le formalno plat teksture, mislim to formalno, temveč se pretakajo v samo srž poezije in postajajo njeno tretje oko, s katerim zaznavamo svet v Če recimo naredimo samo hiter sprehod skozi pesmi, knjiga se odpira z neko zloženko fragmentov zgod, ki se nepričakovano trenjajo drug ob drugega v skupnem učinku. Sledi detaljni opis nekega naravnega procesa, tukaj recimo vode njenega pretakanja, tako uvidem, da sproži svojo vlastno nadgradnjo, kar je vedno zanimivo vprašanje, kje in kako se zgodi ta preskopu simbolno. Zbirka se nadaljuje s pesmi, ki temeli na podrobni evidenci reči, brez katerih recimo lirska subjektka ne bo preživela. Zatem prihaja na vrsto pesem, zaznamovana z nekimi dramskimi postopki, njen modus vivendi, je dialogost, kasneje pridemo do parodije, eh, nastopa tam figura Jamesa Bonda, ki je vendarle zelo resna, do alegorije, ki je gondiva v svoji dovzetnosti, tako za rože kot ljudi, eh, ki se sporejajo, do neke preštevanke. Ljubezni, ki nima in nigdar ne bo imela eno pomenskega isteka oziroma nekega exactnega, natačnega rezultata, tudi do neke isporedne montaže zasnovane na prestopanju veččasovnih ravni in realnosti. Tu imamo uvistu fotografijo, imamo peto pjesem stvarno in čustveno realnost, spomin, neko miselno projekcijo za naprej in za nazaj, neke predstave in domšljivo. Pravzaprav lahko govorimo v tem primeru o nekem insceniranju dogodka ali nekega razmerja v času. Pa se tako recimo tudi do besedila, nekega simboličnega, ne ve, portreta, psihoportreta, nekega fenomena, ki ga v popolnosti niti ne razkrijemo. V bistvu tam se absolutno odpira prostor za naš vložek, interpretacijo, morda gre za portret neke naše lastne sence. Ne se tudi, recimo, prozi, vezani na vsak danje, samo na govor in priznamo, v bistvu, autorice z avtorico, ali se pogovarja zano, med pa še svežem pesmi, ki jih poskusno otipavamo, nekaj zvezi z njimi tudi čutimo, dojemamo, mislimo, vendar nas tudi puščajo velike negotovosti, ostaja neka evokacija besed, kar v določenih kontekstih kot tukajšnje ni tako malo, je pravzaprav veliko. Pri njih se seveda otvira potem tudi vprašanje, koliko se mora bralec smatrati in koliko bi morala pesnica smatrati za svoje, da so pesmi splošno razumljive s pesmita. Mislim, je da, recimo, da je bilo recimo in malce uh, je bilo na koncu vendarle drugače iskati, kaj je ta zapis rodos, ne, s rodnostmi, s krškimi besedami, uh, ki se tam ponovijo v pesmi, ne enkrat, ne dvakrat, ampak trikrat. Recimo, obstaja recimo darpa, ki se tam pojavi, možjeri, recimo, ki so v sami iskali svojih izkušenj, spomnili na nekto sekto nožarjev pri olgutokarčok. Tokarčuk, zadno žugalce recimo tudi doživela po svoje, kot neko utočišče, neke najbolj običajne sive poprečnosti, ki nas vleče tako naprej kot nazaj. Mentalno-motične moti, če prihaja, seveda do teh stanj ker mislim, da je na določena pomensko zamedljenost nekaterih za njo vrda zelo konkretnih vsebin računala tudi autoreca. Enostavno pri teh segmentih bralcu, bralki ne gre, ne stopi nas proti, niti za en sam milimeter. En sistem privošči pravico popolne autonovnosti, ki je do določene mere tudi autoritarna. Vete, ko pri drugih mu ji je jemle besede, tako rekočki snijegovih njenih ust, so zelo komunikativna besedila in tako naprej. A njena poezija ne le da prenese, temveč na črtno dela z neznanim. Saj je poezija v svojih najbolj pojavi ravno to, in to citiram češkega pesnika Petra Krško, sem že omenila, je vzpostavljanje odnosa do neznanega. Kljub temu ostaja veljavi tudi moje že prej zastavljeno vprašanje, če tudi je univerzalno odgovor seveda ne obstaja. Tak, opis slike, zvezi z didaskalijami k dihanju, je pa še vedno dokaj nezadoste. Ukvarjati bi se morali tudi iz jezikovnimi registriri, ki segajo od visoke knjižne slovenščine, preko vsak danje, ali slengovske govorice, novinarskega ali poročevalnega sloga, do neke mentaščine, tako sem to pojmenovala, ki izven pomenskih mrež, na osnovi nekega dogovora s samem komunikacijskem delanju pesmi, Sledi samo še izvirno čustveno vzvig jezikovne producentke oziroma ustvarjalke pesmi, kot sem recimo citirala ta drift. Pri golobovi najpogostejna ravna sintakse, ponavljanja besed in referenskih namigov v dveh ali treh primerih tudi z grafiko zapisa, ki pri pesmi še bolj izpostavljen je performativnem čutno in čustveno se tu preko insceniranja besed predevi v koncept ki pred nami razvrne še eno plak jezikovne pesemske zgodbe. Pozaditi pa ne svemo niti medjezikovnih jezikovnih spirke. Sa njej najdemo verze in navedbe, besede, ali uh, posamezne znake v anglješčini, francoščini, hrvaščini, srččini, grščini, sinhalščini, japonaščini, ruščini, ne vevam pravilno gajmela vam pravilo, uh, uganjalo, da flanščini, ne vem. Da ne pozabimo omeniti jezika numeričnih podatkov, in stvarnih, suhih ali exactnih določil, ki ustopajo v nekatera besedila, pravzaprav na neki kosoveli liniji in jim dajo takočni vides prav te postmoderne tudi dekonstruiranosti, ampak tej dvosmernosti, ter preigravanje različnih izraznih slogov v spremenjenih kontekstih, kjer seveda potem pomembno vlogo igra celoten pesniški okvir oziroma določene pesmi. Kar do določene mere kaže tudi na pojetiko tekstovnih redinetnih izdelkov. Tako da raspon je zelo široko, bi vsaka pesem bila podvržena enemu takemu članku ali premišljanju. Ja, uh, pesem Biblika Strodišva v njenem drugem delu, ki je bil ta prvi namenjen družbeni kritiki v zvezi z industrijskim zavzemanjem javnega prostora in podiskanjem na rok vseh kulturnih in civilizacijskih dobrih, kot tudi narave, izvrstno deluje, da se bilo svojo vysikativnostjo, s pomočjo izbrane verezne razporeditve, nakazuje morebiten razpad jezikovnih in komunikacijskih zmogljivosti, strategij in struktur če bi se po prepustili neki industrijski logiki. Ne bom citirala zdaj. Je treba to reči, da je Anja Golob ne le a pa tudi pri ispeljavi svojih bodisi programskih, bodisi psifičnoj avtomatiziranih pesniških enot. veliko izikovnih leg, legel pa obstaja seveda v men studijih hibridnih. V osnovi je pa njena pesniška govorica vendar leše še vedno dosti uh, umsko vodena, le sem se za nekaj vrstic, da pomoval samo svojih. Tisto kar pa iz nje naredira slično govorno pesniško dejanje, z njemu lastno ekspresijo je pravzaprav postopek, ki bi ga poimenovala kot zaklinjanje s formulom, utripanje na neko skruno, ki da bi se bilo prepričljivostno pesniško magičnost. Lahko se v tej vlogi pojavi ves vers ali izrek, pogosto pa to vlogo odigran govorni fragment, ki se obsesivno vrača in upomenja tudi presledke in ritem besmi. Jaz bolj predstavljal neko bolj bol udarno pomensko razpoloženje, njeno referenčno območje vključi tudi v psihologijo besede in brata. Nekaj takega, na primer, opažamo v pesmi droptine. Steng da bom citirala, avtorica predstavlja. je tudi raba besede, recimo, toliko v pesmi okroglo srce, skupaj z refrenom, ki se v pesmi štirikrat ponovi v vsake kitici, toliko besed, toliko zgod, toliko dvojnih toliko spogledov. Pesmi pri glavi, refren, dajte ribe nazaj, enako povdarje dejanje, ki ga je pesem pognala v tok. Pesmi v pesmih kratkega cikla Interferenca, naj omenjenu besedno zvezdo, vedno znova, ki s ponavanjem udejanja svoj pomen do zadnjega. Nazorna je temu zvir tudi cela pesem Ptička iz cikla Pesmi. Na zavnje pa naj še citiram ketico z pesmi Tukaj nekdo, citiram. In nič ne more do naju, nihče ne more do mene, do tebe nič, niti nebo, niti svet, niti čas, niti sreča, niti srpsko, vsaj smo slišali, niti smrt, niti nič, niti niti. Pravzaprav ves čas govorimo o zaklinjanju se danosti, določili tukaj in zdaj sta za pesnico zelo pomenljivi, kar se ujema tudi s izročilo izročilom nekaterih pesmi, recimo niso potovanja ali morda v pravi. Življenje potrebuje ogledala, zapiše Anja Golom pesmi Ptička. Samo eno nastavlja v jeziku in z jezikom preko strukturnih piger in njegovo moč in tudi nemoč, ga nam predoči v odkritem dejanju smisla. Krati pa v zbirki veččas doživimo neko paralelno autoričino moč, zaverovanost vase ali njene protagonistke, zvestov trenutku in sebi v danem trenutku. V pesmi hobi celo beremo kako pomembno je najljubil, To je citat, prvi spol ednine, da imaš svoj prav, ki vodi tudi v, boj, to je tam, in citiram, kdor ga ne zmore, naj ne lazi poezijo, ne bomu dala niti po motoma, konec citata. Iz pesni razberem tudi to, da pesnica, dramatološka subjektka te poezije, vredno ima nekatere svoje kolege, prav tako izključno moške spolusoma šteti, za aranžere in animatorje Maškarena animator, Trop Morte Kveke, kar bi lahko bilo res brez govora. Drži tudi to, da poezija niha obvigniti niti promenada, niti formula za uspeh. Moje vprašanje se pa glasi in zdaj v bistvu to je tak obrovna spet opaska, ker ni, bila, ni bilo tu pravne te poezije podvrženo prav temu problemu. Uh, koliko je ravno recimo najdva ta pravne poezije, in to je vse te pesmi v arst poetik jih je bilo vseh teh zbirkah, vredna javnega razkazovanja. Po pesničnih prepričanih in pesničkih isperjavah nas poezija vedno znova pripelje do niča, čisto na koncu še do svetlove, v njej spet praznina, kot zarodka vsega. Mi pa ni jasno, ali na tak način, je to je splošno vprašanje, lahko ohranjamo pod pod nogami, predvsem tudi za neko upanje do drugih do njihove drugačnosti, do te razliki, danes smo o ni govorili, do življih soliti. Veliko pisanja o poeziji in, v smislu, kako ne morem brez nje, lahko tudi postane problematično in prej kot recimo pres problematično prikimavanje, pri meni obuja tudi določen dvom včasih celo morda, neko mržnjo, ker vedno potem nanese še naslednje vprašanje, se kdo polašča na račun vseh ostalih oziroma vsega ostalega stvarstva. Pesnica večkrat stelje zadevo usklajeno s filozovskimi vprašanji, po vpraša bitnosti in se sprašuje v smislu tistega, kar živimo. Ampak z drugim besed, celo recimo ljubezenskih, in, oziroma drugih pesmi celo ljubezenskih in vedno tudi ambivalentnih v tem svojem isteku, se ovenim dviguje neka parajoča moč tega pesničnega glasu, tega ego tripa bi rekla ki polaga pregrade časih med svoj notranji in ostali zunanji svet. kar pojmuje kot svoj zares, zares. Na mesto empatije začutimo določene vajeti, trno namješčeni roki. In potem, recimo, vedno pride na vrsto tudi to, da borba na ne domješčanje uvijek, ali recimo neko sočutje ali neko solidarnost. In govorili smo o tem uporu. Vibranski spekter je potem, seveda, nedosegljiv, ker sta kognicija in z njoj tudi lastna ocena ali drža preveč izostreni ali zaširjeni ali izpostavljeni. In potem recimo, se mi, so se mi ponudile neke pesmi, ki so drugače ispeljane, razbijajoče, empatične. Recimo, barbara krom, ki smo jo tudi že uh, omenili, ali recimo, pesmi pravte razsrediščene in celo samorazdirajoče uh, liske subjektke, primarni vibran ali se spomnim tudi na poezijo o Mete Kušar, ki je zelo kompleksna, tako kot je recimo, poezija Anje Golov. In, v bistvu, se mi tu ponujajo neke možnosti za Naj dorečem, kar mora biti dorečeno, ravno tu, na tej točki, preživ saj nane neka znemirljiva vrzel, v bistvu, zdaj ne bo mi dala z, uh, mislim, negativni predznak, Znemirljiva vrzel v pesmičnem pisanju, ki se jo nakazala že na začetku tisto različevanje med modernim, postmodernim. Pa tudi ne vem še, sama ne vem še, kaj točno je to, še otipavam, v bistvu. V pesmi Darfa beremo močno v zvezi z držinanjem sreče pod tujimi zvezdami, citiram, lekcija iz pretaplanja oklepov, mučna celota, koni citata. Ta pesem, ravno, v okviru tega vprašanja, kot da spostavi pomembno hoto, oziroma najavi nek prenik, naša pozornost preusmerja od, zdaj, samo zaščitniških drž, mi se mi zdi recimo, da jih je bilo dosti v teh pesniških strekama, o katerih smo govorili, proti svobodni nekim jezikovni, ali tudi celopredjezikovni izkušnji, z njeno čisto lepoto, to je misto citat od pesnice, otroško-živalsko-naravno-glasbeno-zaumsko e, in tu recimo gre potem to besedilo kompozicije Darpa glasbenih karima Martin Izpostavi so zvenenje sveta, ki ima tudi svoj prav, ne glede na naš izdelan pogled. Omenina vrzel ali skriti notranji trani je po malem odzvanju tudi v zadnjih pesmih v zadnjih pesmi, Dih, ki je pomensko povezana na naslovom zbirke. Autorica malo da ne ukazuje nekaj tam ta rozločenost in vlog nekaj idealistki Anji. In to je zdaj citat, vsemu navkljub, navkljub razumu vdih, izdih, vdih, konec citata. Pa lepo bi bilo, če bi tudi, res odzvala idealistka Anja, pa pokazala svoj ustvarjalki, ki je oživila nekako, kako težih klic, oziroma kakšen klicaj nosi v sebi in se ta hitro sprevrača, lahko se prevrača, če ta To močno na tega, tudi mučnega, neko bojeno sudico, če ni mehčanja pesniške snovi, oziroma neke kognitivne države, ki vodi. Poleg tega pesniška je seveda tudi v opisih drakov, saj ne moreš zares, zares ujeti, zadnje popolne resnice o nas samih, nekaj mora ostati tudi ne zares, zadnji odstavek, znak dobre poezije, oziroma Boga je smučila, tako da na ne znamo debati. Stanka, hvala. sem tak pohvalila, že sem v do bise bistvu samo vprašala, kako pod tvojim mnenjem gledam si našla toliko raznolikost, ker je to mi všeč, ne pa ni takla neki, kar jo po, kakor te s pesmi. Ja absolutno je to ta s tem zaključek to ko grese da sem se pravo pravo zahvalila pesnicici za to doživetje, v bistvu da je bil jezik, ves čas res moj osnovni so igralec, vse kar on omogoča vseh svojih registrih. In da me je to potegnilo noter in sem bila mislim, upeta, tudi usparjano in da v tem smislu in jaz to rezonim, da je to tisto najbolj obetano sodobne in pesmiški pisali, v bistvu, performativna plat in je znala na zelo raznolik način s tem delati, tako da v tem je to tudi v bistvu ukazilo uh, velike pesniške moči, tako. Dobro. Potem, prekada da na Ja, zelo skoščeno, recimo, če nekaj stvari povem in rečem. Povedati moram, da mi je knjiga Anje Golob zelo tvošečna. To je čisto moja posebna stvar, zdi če, če to odkrečim z enimi premišljevami, je stanka zelo dobro razdelala te stvari. Ne? To je tačna analiza od začetka do konca in jaz na stvari mogoče gledam na nek drugačen način, ne? potem se drugače lotemam, ker najprej preberem, zbirka, potem eh, nekje padem v, kot v nekakšen uvid. Ne? In, eh, dobro, dideskalje so verjetno termin iz gledališča, dihanje eh, je pa termin, ki je iz tebe vsedno. Uh, ključna, ki se mi zdi pesem, v tej, kot koncentrat tega kreda ne, v celotni zbirki, je pesem Pobi. Tam, tam, ta se mi je nekako postavila uh, tista ključna z tem, kar je pogum, pa kar je humor. In sicer pravi gledati stvarje strmo v, v oči, tudi ko pravzaprav predvsem, ko vodejo, zahteva pač pogum, skrb, prav nič na ključen smisel za pomor. Zagamamo zagnanost, skratka boj, vdorbe ne zmore, naj ne lazi za poezijo, ne bomo dala, niti pomotno. Dobro To je zdaj tudi humor in tako naprej, duhovitost, pa vseeno, mislim, da je tu nota tista poanta, kjer Anja Golob vstopi v poezijo, v svet pisanja in ustvarjanja, tudi v ta metafizični prostor, ne, ne samo v fizični, ne. In je no tako totaliteta, se pravi, z vsem bitjem pa šitjem. Uh, mislim da je potem tudi se pravi, gre za eno pisniško avanturo, jaz to tako potem vidim, ne. To se mi zdi tisto najbolj zanimivo, ko tudi ko knjigo prebereš, tudi ti Kot verjetno najprej bereš in potem moraš pa še analizirati, kritiki in tako naprej. Ampak najprej greš skozi, tako se jaz počnem, da greš skozi to kot skozi avanturo. Pa ne bo to Anje Golov ali Gregor Podlogar ali Štapranberga in tako naprej. In potem vmes, sem po sameznih točkah, versih, besedih, zaustavljam, ki, ki mi pač najbolj udare. Vse mislim, da to je prisatno. Eh, bravcu poezije ključno. In eh, tisto, kar je še pa tu dodatno, ne, se pravi, skozi vse to očever govori, je pa tudi to, kako govori, kako kot pesnica pripoveduje. Mislim, da ima te pesmi zelo, eh, da so zelo eh, natančno pa skrbno, na, na, natančno, skrbno, lucidno napisane. Eh, se pravi, ta tehnika eh, igre, S, s to pomočjo, prezaprav dosega neke še dodatne, še uh, močnejše učinke. Tudi na koncu, ko se pogovarja sama s seboj, to se mi zdi potem že tudi kot uh, igra, ne, kot otrok, ampak tista z, zelo dobra krati duhovita, ne, ki, ki mislim, da daje eno uh, zelo, še celo optimistično noto poeziji. Ne, Čeprav malo skozi vse to, kar pravi, ne, uh, mislim, da je uh, torej tisto, kar sem prej prebral, mislim, da je njen nekako vesniški imperativ kredo, se pravi ta brezkompromisnost, kako vemo, da poezija ne more biti hobi, če si pri poeziji resni. Zdaj jaz, uh, Anjo, tako znam, da vem, da, da to ni njen hobi, ampak to je uh, še kako resna stvar. In mislim, da se potem skozi vso zbirko to uh, odvija tudi ta padec uh, stevartese na nek način, padec pesnika v poezijo ali pa bravca v poezijo, ne, recimo. Ne. To, veliko teh stvari je mogoče odkriti. To, da ne bomo že ali jaz še se znam. Dokaj hitro res ne bom dejal, da je pač pesniška zbirka Vidaljak v Dihanju ena mojih najljubših pesniških zbirk lanskega leta, kar je bilo v slovenski produkciji knjižni narejenega. Uh, in sicer, ko sem jaz to bral, um, sem se v bistvu dokaj hitro navezal na, pre, na pesniško predhodnico in sicer Zgibi, uh, ki se je zaključila za verzijo Niše za res. In tukaj nekako se tudi upenalizuje ta to metaforiko telesnega oziroma pesniškega ustrajanja, premikanja, vesa v zgivi kot telesna vaja, ustrajanja v visenju, ti skalje, tudi stanka že omenila kot nekakšni nahodki, zadihanje oziroma bivanje, obem metaforično nekako sem tudi povezal s tem človekom in pa tudi vlogo poezije v svetu. Uh, in sicer se tudi meni zdi, sem to bral, da se pezniško ustvarjanje anim na, nakazuje kot nek kontinuiran rok razvoja in uh, In nekako gre v te zbirke še bolj za res. Uh, da malo preskočim. Uh, še vedno je bolj zaresta ta vzpostavljena tematika, vprašanje intimnega, družbenega, leganska refleksija, problematika sveta, blog in poezije. Uh, ki jo v tokratni pesniški zbirki izgradi pomar na zelo raznoliko, tudi udarno, um, kot je tudi Ivan rekel. Saj se iz nekega lepdenja tudi spusti na tla. Um, to je vidno že v prvi pesmi, mreža nad menežo, ki jo je Anja prebrala v verziki, da bi šlo enkrat, če tudi le enkrat, enkrat, senkrat, res. Ki tudi pripovešuje vlogo poezijo svetu in kaj poezija tudi zares je, kar je je poezija. Tudi smrt, tudi nič, tudi, tudi, tudi. Na ta način se tudi ta pesniška ustvarjena kreativnost, če nekako širše rečem, izkaže kot vse gajoča ter pomeni nekaj glavni element tako bivanju kot gibanju zvirke, ki pa je, kot sem jaz pravil, na nekem principu zasnovana po vrvanju, pritekanju, Tudi na ravni osebine to vidno, kjer prihoja na pot do spoznanja, da njima vodi od začetne negotovosti do otroške, neke naivnosti v dobrem smislu, zgolj biti in bivati, kot tudi čisto konkretno znotraj nekaterih pesmi, ki izpostavljajo gibanje. Takšna je recimo predvsem ciklu oziroma ciklu interferenca, kjer poteka nekakšen boj vode z kopnim, se ta znova in znova ciklično obnavlja, ponavlja, se izničuje in ponovno zmagajoče v nekem krog otoku rojeva, kar je seveda možno povezati tudi z življenim samim. Nasplah v večini pesmi se mi zdi arhitekturno se gradijo nekako okoli bivanske tematike, ki pa ji pač pomembno sledijo tudi ka odgovornosti. Recimo, predvsem v tem recidnem zremenju tradicionalnega sveta problemov, kot že omenjeni pesmi James Bond je in ni imel prav, Biblija strojništva pa že omenjen kopi. Če se v prvi vprašanje politike in poezije gradi na navezavah, recimo na popularno kulturo, drugi v okolik ekipateristične proizvode ter prehanja iz človečnosti v avtomatizem mehanizacije življenja, Je pravzaprav zadnji vidni to nasprotovanje, dojemanje človeške kreativnosti oziroma pesništva kot prostovoljne dejavnosti, kot smo že omenili, kar lahko tudi navežemo na siceršno popularno javno mnenje in sicer sočasno kulturno politiko v Sloveniji. Uh, Območje poezije in kreativnosti sta še naravno prisadno po mojem mnenju, v svetu in uh, z eksperimentalnih <laughs> pesmi, Uh, ki se globoko spustiva samo vprašanje ustvarjanja, v svoje razgibane s prav tako prinaša neka temeljna vprašanja, recimo tudi čisto splošno življenjsko vprašanje, recimo pesmi Rodos, se tudi v iz, vizualni izpeljavi uh, ob premeščanju lirskega subjekta tudi vprašanje ženske postavlja. Um, uh, temu recimo uh, Povezano skrbijo tudi bolentimne pesmi, recimo, ko ni nimo srce, ki ljubi ljubi, ali cikl pes, pesa m, a pisma m, pa, pardon, ki se razprostrirajo vse odbežnih srečanj, stika kože z kožo, do bolj ekstidencialnih vprašanj, katere pa so zapisana vitalistično oziroma spodročja zeva. Uh, nagovarjanje, tukaj je bilo mene opazno nagovarjanje k življenju skozi ta otroški pogled, neke res svobodne kreativnosti, mogoče naivnosti ampak v tabom smislu, kar je tudi potem že pomenjeno, mogoče tudi s tem nagovarjanjem, daj, daj, gremo, gremo, pa v zadnji pesmi, daj, daj, a, a, a ki pričajo te zavezanosti k življenju, pa tudi nekako želijo, imajo ta borba k p, um, presegu te problematične realnosti, ki vodi skozi pot kreativnosti, um, naivnosti kot načina mogoče biti, ki je tudi pač nekaj rešit, okrej sem zelo pomirjeno te pesniške zbirke na koncu, na nek način kot um, neka pot navodila k nekamu mogoče malo bolj preprostenem obivanju med človeškem mostiku, ne vem, se uh, mi se mi zdi zelo uh, premišljeno, no? pa tudi potem, ko sva zanje ugotovila, da bo vse vrednosti tista fotografija v Pragi označuje most legi in drevesa v ozadju, um, otok Kampa. Tako. Hvala, sem vla, ko sem razmišljala, ozaret ravno tega ker ste da je to vitalistična poezija, ja. Zdaj pa jaz ko pomislim na vitalistično poezijo, pomislim na Vinceta Chiocce. A ne, a ne. A, pomislim, a ne za tale reči. Ko, ko pomislim na na Anine <laughs> progresivistične. To mislim na Anino poezijo, se mi zdi absolutno v nekem smislu pro life, no. Uh -huh, znači, ja. Ja, to je In tak, ta vitalizem, sej mogoče razumem, kaj hočeš reči, ne? tudi se nekaj mogoče otroške Ne v smislu, vlice, ti češ, da se da. No, da. Ne, ne. Ne. Za ne, ne. Da, da. Tega. Anja, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne, ne, vsi lačni. da se lahko poslušamo in da se da je dvaj spravljenost. Um, Nenim, kaj da se komentarjev, pa je to, to vprašanje najprej odprava. Vedim um, um, to knjigo veliko bolj komentično, veliko bolj homokeno, kot prejšnje dve knjige. Absolutno, za mene, um, ta knjiga um, v nasprotju so očitno kar to pogosto slišim, da so v zelo različni srtišni Pravzaprav blih vbrat. Ta knjiga je v bistvu nastajala v enem ene glopku in je tudi e, za mene v bistvu govorila mislistva in sem vrstva različen koncem. Dejstvo je, da sem od druge do tretje knjige osedil poetika oz. pobeza. Svojo poezijo se predvsem spremenil, spričal različnih stvari in se to tudi za mene v tretji knjigi vidi. Um, kar se tiče... Um, Um, recimo pragumenja namen, se so se omenjajo različne pisave, različni jeziki jes, vendar žal, jaz mislim, govorim od tega, kot kar se mi pripisuje. To, to je zelo slučaj, da to pač tam problem različne pisave zaradi tega, da ker skuшал z nimi Um, na formalni ravni je od tega, da se nekajkrat ponavlja pesem, to ima nek smisel za mene. Um, ne samo ta banalen smisel, da se svetovi rekordi v različnih disciplinah ne spreminjajo in če jaz za to nadaljujem, to, to je samo formalni razlog, ampak za me je ne bom, bom dolgo do časa s tem, zakaj je. se vem, kdo zakaj, ampak kar sem povedal, zaključiti, za me je to smisel. Ampak ja, predvsem se pa je posledično eh, razlaga, da jaz, eh, kakor se jaz upoljujem nove, pač je to eno od nijans moj poezijenji. Eh, mogoč bolj, ampak da je veliko bolj, bolj bojem, kako te zgledam, tudi mogoč. Uh, ampak nam je slučajno, slučajno tek napisano, ko mi je všeč zapisal, čisti se ko mi je všeč, kako piše, da jaz nič ne možeš razumeti Torej, ne morete niti izraziti, da se zdaj moguče. Um, to, kar si, kar si me ga vprašal, pa v se bistvu mi zdi, da je moj odnos do poezije spopot, če jaz uh, iz, sva, iz tega, kar si ti rekel, iz tega razlike med tem, kako se konča druga knjiga, ne, in nečim, kako se nadaljuje tretja, v smislu te, te metafore, za res, za res. Jaz z, z, z, z, z, zelo pogosto čujem iz sebe v poeziji, veliko bolj kot, kot bolj pride ven, da je slabo, tako, poči, to počne močno. Ker zelo ne vidi se toliko, to, kar jaz to počnem. Uh, in tudi tu se svega. Uh, jaz v svoje, svoje temelje poezije jemem. Jaz jaz poezije jemem, ki vidim, kar se dogaja v neki zaezve, v neki razgopi, v neki cezuri. In molim, to, kar počnem, je, da opisujem to cezuro. Zdaj včasih opisujem, kakšne so podnebne vzmerje mneje, včasih opisujem, kakšne stene zgledajo, včasih opisujem, kje se jaz nekako nahajam. Včasih opisujem kako drugi ljudje, ko vstopijo v to kako kakaj od se vzpostavi zaradi tega pač. Ampak načeloma dojemo svet na tak način se mi zdi povezila refleksija tega, če dolimo svet. Kot ne nekaj moj, kot nekaj, kar je od prvrt rana, kar je mogoče se celiti, kar nima dobega, kar tudi ni, moj smot oziroma me tukaj v bistvu ne zanima. No? To bi pa še bilo dolgočasno od tega, kot sem jaz očetno znotri tega. Um, In zadnja pesem, ne na jaz pesem, da imam veliko pesimistično. Um, Če zdaj, ko recimo ja zdaj berem, da je nekaj ne, ne napisal, ker se mi zdi že to preveč optimistično, kako je. Tako da res, jaz, jaz za tlučka, ne, ne, zadnja pesem izurba, za tlučka, in zelo knjiga ne dojemam kot neko ampak ga dojemo um, a več ne bi sem da bi dejavsko obstajalo, da, da bi obstajalo to prazno mesto, uh -huh. ki pa samo bilo definirano kot prazno mesto mi je bilo že to dovolj, ampak mislim, da že dvomi, v uh -huh. tem umestnem času dvomi tudi v to, ali to obstaja. Mislim, da se zdaj v nadaljevanju, ko pišem naprej, čko, ko bi pisa naprej, ne, uh -huh. se, se mislim, da je to ena od topik skriv, se mislim, odrobne ukvarje, se pravi, točka, da tega, a to, mesto mestu, če ro, kaj je s tem Ki se pa zdaj vrača nazaj na to, kar sem prejmeril, ko sem se zaresal. To bi bilo to. Najbolj smo lahko, če karkoli. Pripravili smo se na to, da lahko vidimo te stvari. Jaz sem samo še dodala, da saj, sem tudi jaz omejila, da so absolutno te in so uh, Mislim, jih čupimo, poberemo to zbirku, uh, ampak to bogaz tohkrati je tudi zelo upadljivo od v bistvu, tih različnih pristov, različnih ovih različnih pristopov, ki se tam preigravaju. Tako da, uh, apsolutno, mislim, nima jaz občutka, da, da bi se razpadalo nekako, da, da je različno. Ne, absolutno se čuti, da je, čuti. je, je novina autorska močna, v bistvu pisala. Pa še to... Uh, No, to je zelo dobra beseda, ki smo jo iskali. Ti dni, v bistvu. dobro, da, da si prišla in povedala, uh, ker smo se tudi o tem pogovarjali, v bistvu. kako se neki diskursivni zasedi ali razpokajajo. Namaščajo eni pesnički azir, recimo, ker Ta problem je preigravan tudi pri, pri drugih, v bistvu, letošnjih udeležencih uh, Prabila in je to zanimivo. Ampak, kar je zanimivo, da, da v bistvu kljub temu. Uh, uh, Jaz čutim to kompleksnost, ki morda ne vem, tvoja pomirjenost ne hotela nekako zajeti, da je to, da kratki ne ostaja uh, ta besedni subjekt ali to dogajanje besedniško te cezuri, ampak v bistvu zelo preseže, zelo daleč doseže, v bistvu je zelo kompleksno to, to početje in To, v bistvu, tudi jaz sem prebrala neko satisfakcijo, vsem skratka počunila, v bistvu, ne, je polno to dogajanje. To pesniško dogajanje je polno in to ti ponudi potem morda pomirja za neko satisfakcijo. Ja, ja sem na ta način. pač v bistvu tudi, še je nek ta dvom in... Eh, jaz sem res je zelo pomirjen v vaš življenje spustil, ne, nekaj dva življenja. Ja, ne se, če <laughs> Mislim, da ste še, mislim, da ja. se vsebno še zelo, niste še pa šel tako dobroč. Pa ja, pa da sem sem to dal pri hobi, sem slučajno uporabljeni samo moške oblike. A ne, a ne, niste tu uh, ja, ja. commander finding, no. <laughs> To je kar vzpo, to veljavsko, ni, ni ta pozicija, ki je tam opisana, mm -hmm. nikakor ni predominantno enem vzpoji. Podrečnih splotnih, greče no, so vse vzpojnih, mislim vseh vsej primer primerke tovrstne akcije, no. A lahko jaz za stalnim avtorici vprašanje, ima neopravljanje za pesniška totaliteta, je sem recimo te kompleksnosti, ampak kako bi se ti sem taka pesniška totaliteta. Je to v bistvu, je ta pesniška totaliteta, ali imaš pomislike? Kaj, ne, je ne, ne, ne, ne, ne, ne, Vidim, ravno s to e, pesem hobijem, e, da, da si popolnoma pojezi predan. Ne, vidim tu ta vstop tega, da potem nastane pesem kot celotna, kot totaliteta, ki jo ti napraviš. Ti govoriš zdaj iz tega eksistencialnega, čisto drugo stvar, ki pa je zdaj razumeti, govoriš o zavezanosti. Se pravi v tem prostoru, času, ko te pesmi nastajajo. In to mi zdaj pojasni pravzaprav potem o nej rečem, to sem že pri Gregorju imel to ontološko diferenco, recimo, ne. Ti si na, v tej situaciji v stanju, ne vem, pred steno, ne vem, vse, ne veš, kje ta to zaloti, mm -hmm. kjer ta dobi ta trenutek za, za pesem, tak takrat se po to, mm -hmm. kar jaz potem v, v zbirki kot celoti, oziroma tudi v 18-nih pesek, jaz mislim, da so zelo, ne vem, kako se jih mi videla, to so zelo zelo, zelo, kompleks, zelo ja, uh, in jih je uh, potem tudi užitek bratka od tega recimo drugje pri drugi ima čisto dašno. Mm. Tu je svitenskostov in to uh, totaliteto, Ampak tako sam. gledam na, na celoto recimo. To da v bistvu, ja, ja. to vprašanje za, za drugo stran. No. sam v bistvu, Jaz tako probam neželjeno posebej govoriti o svojih postopkih, ampak jaz tako v bistvu samo govorim o nekem stanju, v kerem stesna njeno, in tu sodaj ne vem, kakrat o tem govorim, kar jaz kar zasledujem je, da poslušam graditi neko svojo poetiko in da sodaj so stvari kot odpada, recimo če gre na zdaj, tukaj knjigo, so neki pesmi, ki niti slučajno ne bi več Tudi če bi jih napisali, ne, bi se, se ne podpustili, če ni ne zanjevajo oziroma ne popisujejo več tega, kar še nimi izrazili, če so vrepa nujne, nujni stvari ustoli zato, da lahko vidim do nečesa, pa že se lahko nekaj naprej postavimo. Tega težko, težko rečem, tudi recimo zdaj, ne, kot rečeno, zada pisem v treti knjigu bi morala biti zelo možna, za mojo pomec da pač toč... Vlah na en način, um, na drug način pa seveda pač izpo, izpoveduje, pokazaj, kar sem ne želela in seveda tu gre za srednolječno vjestvo, eh, neka gesta, ki je spostavljena na neko skrajno napetost, na neko napetno na, na, na linijo, do, te, do, tega, do, do če sem smo prišli, ko smo šli po tej poti, pač do tega, da koliko dalšno to napnem v prednji poči. No? A to zdaj ima smisel v vprašanje, ali ima smisel za mene, ali treba to treba spostiti, ali ne, drugo vprašanje, ampak reč, v smislu čisto pojme, jaz se zelo nadalšno ukvarjam s tem, kak so stvari razprejene, kako dramaturgija, posamezni v pesničkih zbrb teče, ker mi je to ful pomembno, pomembna mi je sfera znotraj, ne samo posamezni v pesmi, ampak instrukcije, ja. osebe v tej knjivi. Ja. Za mene je druga knjiga veliko bolj raznorodna, veliko bolj so stvari, kar vse konce. In jaz to, to, to tisem, to pisoč, ko si rekla, žulavno tako, v enem tuklu, res v enem toku. In je bilo zato slovo za mene izjemno pomenil, to je misli za šesti vrsti red, po vrsti, ki je potem ukraljalo, ne. Ker pač niso bili zadovoljivi vrsti <laughs> In pa res nazaj napisam, pač je predzadnja napisala, pa čirka, pisala, da ti <laughs> to je manjka očekala Vse, to je bila moja prva odgotovitev, tu vidim doma zapisam, da kako je natančno, prestrbno organizirana, domišljanja, ta kompozicija ki je od začetka do konca napraven, ne? ne pravim, da se splošno samo za mene, pravim, za mene je to meni pomembno. ki je, je tudi uh, učitno nam uh, razvidno, ne? Tako Tako je. Ja. Uh, koliko liko sveta uh, koliko liko se In Ne vem. vem, da je Hina zelo kontrolirana, ko da vse da zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo drobni stiki med dvema kranjama, kranjama, to pa fulje v ploščicam je uh, izjemno vabljive z semena. In veliko več se mi zgodi, da tam na kredici, ki so najboljši podoji... Ne se raste, pa Ne fuga. raste, ampak se neka semena, neke roše, ki bi radi, da se uh, neke zvončnice recimo, ki bi radi, da se prav otev jave, se vedno se ujavljajo v te razpovke, ali pa zaički, ali pa še druge nesprine, ki izjemno ljubijo, zelo kakšno drevo je na morju, mekna smokova zrasti iz čist nikakršnih pogojov. Eh, ona se seveda zaveda, da pogojo ni eh, najprej je šlo za fizikulturo, ne. najprej potreba eh, telo, drživati in pripravljati do kondicije, in zdaj mislim, da se je spravljena duha ne? in da e, je hvala e, pomaljšati ta po veliko zahtevo, kot dejansko kot res prav najavno. E, ta napotek je prav najavnski, ker tam noter ima še en iz dejavske, zve iz ki se klesita niti niti. In to mislim, da je nekako uh, prišlo na ključno, kar se da je ona arhitektka uh, pisniškega dogajanja. Uh, Rečeno, če tolik stvari izpuščaš, lahko uh, tudi ti uh, arhitekt, ker te kaže to zajetje, ki se človek nazaj na ta svet, izkorišča pa pravno, pa niti, niti ne, uh, tam mala bi ali vlada preveč nam ljudjo zasvjetila, tako da nekako se mi zdi to ena taka, mm -hmm. en tak primer sovjenskega Da <laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm. kako <laughs> <laughs> <laughs> Življiška je tist, kar se dela in ovo, okay, pa taki ki lahko povčujejo. Kaj pa na tej točki se hvala Anja, ki je v tojetično tramirjo. Posebej hvala stankini, ki je bilo domno, kako te leto svoj dvoletni selektorski mandat. Hvala Aljažev, da je v skločeno mestno Anja. Hvala se priča, da ne grejo. No, Na vse zadnje, hvala lepo no, uh, ki nam je ponudil uh, precej velike, kocke, kocke. Um, hvala lepo, no, da ste tako pomembno uh, sodelovali v teh pogovorih. Uh, jaz mislim, da so v bistvu vse zbirke. Da so se odpirale možnosti, več vprašanj, kot ponujemo odgovorov, no, in da smo se v bistvu res vsak borili za svoje, kar se mi zdi v bistvu zelo produktivno. No? Uh, tako da res najlepša hvala, super, uh, da se vidimo na naslednjem pravdelju. Uh, Žal mi je, ker se pač mali je na kosilu, da nas ne bojo čakali, ampak uh, od tam naprej bomo lahko vsi še enkrat. Hvala.